Aquesta és es l'emissora de referència al Maresme, premiada del Ràdio Camilla de Dala i Rodalies, benvinguts, són les 7 i 4 minuts iniciem el primer programa d'aquest 2009 d'en companyia. Ja saben vostès, han passat aquest parèntesis eh, nadalenc, aquest parèntesis del bon rotllo, aquest parèntesis que quan un anava a comprar alguna cosa i se'n sortia de la bodiga li deien eh, passi bé i feliç Nadal, passi bé i felices festes, passi bé i bona entrada d'any, com si el resto de l'any no fos important, dius perquè l'any el pots entrar molt bé, però després eh, pots acabar molt malament, i et deien allò, doncs eh, felicitats i que els reis s'aporti moltes coses tots eren molt macos, tots eren molt amables tot era llumetes, tot era felicitat tot era alegria, i avui ja els abets aquests que vam comprant tanta felicitat amb tanta alegria, estan fent cua als contenidors d'escombraries per ser, no tan sols reciclats, sinó llançats vilment, no, no, i les boles en bon sentit guardades. què dirà el Saura? S'han de reciclar aquests arbres? Mira, el que dic el Saura, jo, realment a mi m'espanta no, Entén, no. el que diu el senyor Saura a mi m'espanta no, perquè ens cuida el senyor Saura va anar mm. a una manifestació sí. i li van preguntar com és que vostè ha anat a aquesta manifestació i va dir perquè jo vaig a totes les manifestacions antiterroristes mm -hmm. dius a veure xuan estàs dient que tots els israelites són terroristes xuan t'estàs no. posant a lo en lo de un tret de no, perquè ell anava a favor de Palestina ah. Joan, a veure, ni tots els israelites són bons, ni tots els palestins són bons. Clar. Joan, digues, vaig per convicció pròpia. Punt. Això també ho va dir. Sí, i també va dir que, diu, escolti, vostè ha vist que han tret una pistola a la manifestació? Diu, era de plàstic, era una performance. Uh -huh. Dius, a veure, Joan, en una, una manifestació a favor dels ocupes hi ha un senyor que té una pistola de plàstic i els Mossos d'Esquadra el comencen a cepillar al mig de la Rambla a Catalunya i acaben cepillats a la Iedana. Uh -huh. Eh? Bueno, però aviam, si estava ell ja, ja estava controlada la cosa ja, ja, ja. No? a més jo m'imagino, vostè s'imagina aquests policies anglesos tan, tan seus, tan, tan de dretes mm -hmm. eh? que diu li de passar informació sobre com es mouen els palestins al conseller d'interior de la Generalitat diu, el que fou la manifestació a favor de los palestinos ui ui, ui, ui marro, marro xuan, xuan és el que té. En fi, sí, no, és un no, és càrrec té, sí, i sí, sí, sí. Hi ha unes conviccions personals i sí, un sí, comportament... Sí. Hi han coses que no s'han de fer. Com si vols és? estar a la menjadora, no pots estar a la tocadora de nassos. Bueno, Ho no què estàs? Què diu per allò de la velocitat, ara? No, allò de la velocitat és una altra història. S'està barallant amb el senyor Nadal, que dius, cal que No, aviam, barallar-se, barallar-se, no. Un pensa que que es pot anar a més velocitat i l'altre una ja està reduint. Un tip a veure a les 3 de la matinada que no passa ningú, per què no poden naser en els cotxes o ser No tant, no tant. no tanta pressa, no, no tant de Perquè hi ha contaminació. Però com I hi han menys cotxes no contaminat. Velocitat tant. reduïda, o sigui, la velocitat varià per de 80 capavall, o sigui, si vostè va conduir i sots te troba deu, mm -hmm. i baixa del cotxe i l'ampenya. Exacte, clar. Perquè es vol dir no té més, no té més, sí, no té no més, més cosa. Esto. No us pensin que estem al castellet del Dràcula, eh? <ríe> és, que ha, és que hi ha un senyor... Ja sé, tenim aquí un senyor... Fa por, fa por, no, fent no. el programa i et surt d'aquesta... Fa por. No, home, no. Menys mal que ha entrat. Perquè si arriba a sortir sense sí, saber bueno, que això, estava... Si arriba i a sortir, si jo sé que el meu, cor és, molt débil, el meu cor és molt dèbil i no, no l'aguantaria, això. Són coses del directe. No? Són coses del directe. Sí, és... Doncs estava dient... Els, eh, aquesta velocitat és... Aquesta velocitat que és baixant, no és mai pujant, no, ja, ja, ja, sí. per la contaminació. Ja. Eh? Però els cotxes oficials això s'ho poden passar pel corru. Jo tinc una al... pregunta. Uh, pregunta. Quina és la velocitat que es pot uh, utilitzar dins de la ciutat? El... Però, jo, em, em, sembla em sembla que era 40 o 60. 50. 50. Ni 40 quan... ni 60. Sí, 50, 50. 50 de quant parla vostè, senyor tècnic? El màxim. Llavors, ha havia... o sigui, vostè vindrà per l'autopista vindré per la carretera i no podrà passar de 40. Ah, no. I quan arribi a la ciutat podrà córrer fins a 50. No, no, vostè ve i de sobte es troba... Aviam, a és, és o no li, li faran els flaixos. Xi, xi, 70. I tu dius, m'acàs un nen. Xi, xi, 60. Dius, m'acàs... Xi, xi, 40. Xi, xi. Dius, a part de que cotxe me'n vaig a peu. Exacte. Clar. Que per cert, dius, la gent anirà amb el transport públic. Doncs, home, ja que l'han pujat, deu ser per això, no? Eh, a veure, Però funciona el transport públic? Ah, ah, ara jo, senyores i senyors, jo fos del govern pujeria la vaselina perquè donen tant pel sac que escòtim la gent acabarà comprant vaselina punt de bala, eh. No, un vici, serà un vici. Ah, ho bici. Sí. Bueno, ells ho fan per vici. Ells, ells ho fan pel vicing. Sí, per vici, nosaltres en toment, sí, Per cert, l'altre dia vaig veure, ehm allà vaig a, a Sant Andreu, a l'estació d'autobusos, mm -hmm. un dels mítics arbres de la famosa regidora de Barcelona, de la Imma Mayol. Aquests arbres així estan, diríem, sostenibles. Ho vaig veure de prop, perquè l'altre que vaig veure va ser de lluny. Que és una cosa de cartró, com si fossin... Unes làmines rares, de colorets. És que jo vaig veure un a la plaça d'Espanya, potser. Fa, fa pot forma ser? de cono. Fa forma d'arbre, no? Bé, no a quina em van fer un darrereig de diari d'arbre que era molt més maco que el de l'Imma Maiol que vol que li digui ja, sí, sí. fa així -sí forma com de cono mm -hmm. com, sap vostè aquests eh, eh, allò mm -hmm. que jo menjo després de, de dinar quan anem al menú que em diuen què vol de postres i jo dic un cucurutxo mm -hmm. sí. de veïnia i xocolata, bueno, doncs com si fos mm -hmm. la galeta però posar -al revés, sí, al revés sí, sí. i són tot d'alàmines enganxades sí, de sí. diferents colors que van des d'un blau molt claret a un blau fosc mm -hmm i això se suposa que això agafa l'energia solar i llavors s'il·lumina però com que no hi ha prou, l'han d'endullar Ah, sí? sí Ahir això... l'he vist de dia No, vist... no jo també vaig a de, vaig de, de dia. dia i penses, va, hi ha un flu que ens han fet Dius, però com que no és la meva ciutat ja el... s'apanyaran els dos El que, que passa és que això ja, ja ho han de treure no? ja... les llums ja les entretes. Sí, bueno, no ho sé no es treu per la candel·laria això anunçar. Bueno, les llums entretes no a tots els llocs, eh. Jo no, diria, dir, per no, exemple, no, a Badalona que encara hi han llums. Sí, sí, no, carrer, eh? vull dir que... Bueno, llums lacetes. <laughs> són llums llenjats, llunyats, de dornamenta sí, per, per alegrar les festes natalencas. I, I encara es, es troba algun paraneuel d'aquests enganxats al volcom. Sí, bueno, no... ho deixen per l'any que ve. Bueno, Hòstia, sí. Sí, sí, ja, ja fet. Sí, no, no, és el que, és el que té. Ah, és el que té. El faranuel es queda. Sí, el faranuel sempre es queda, escolti, senyor. Doncs bé, doncs estem arreglats amb aquest govern, escolti, jo estic molt content. Sí? Sí, sí, sí estic molt content. Molt content. Sí, llavors... Aquestes actuacions del ministre, de, bueno, del ministre del Consell de l'Interior, sí, escolti, amb eh? aquestes explicacions que fa... No, però el, el president el Montilla fa, posarà, posarà la, la, la, el seu seny i, i farà que ni el Nadal ni el... Ni el conseller de... L'altre dia em deien de dretes, de centres, d'esquerres i jo pensava és del PSOE, simplement Bé, clar sí. PSOE, no? Bé, És PSOE L'altre del... dia vaig estar dinant amb el, amb el professor Cotremant És del, és del PSC, eh? no és per re Si, si el, mateix, el mateix Zapatero va dir si som els mateixos si ell mateix ja els ha absorbit sí. ja, ja, ja els hi ha fet una els ha opa, ja els ha fet una opa no. i els ha quedat doncs vaig estar a dinar amb el, senyor, amb el professor Cotremant que per cert, no sé si avui es trobarà gaire bé perquè com que va menjar un menú com cal clar, li, li pot haver afectat demà, demà no? diu, diu de primer tengo escudella i diu, pocudella i diu, debe ser del dia. allò que fa el Cotremant sí. dic, no, no, que aquí la fan ells amb la parolo i tal, no, dius, està molt bona, està molt muy... i menjava amb molta afició amb molta afició, clar i després ens vam posar uns, uns bocarons fregits, mm. però fregits amb, amb una mica com de, de caiena, allò que picava una mica. Sí. Oh, divins. divins M'està agafant gana, escolti. I, i ell s'ho va menjar amb, amb, tanta, amb tanta alegria que vaig pensar que aquest home demà no ho fa el programa. Sí, home, sí. Aquest home no està acostumat De totes maneres, coses. jo l'he trucat ara fa un moment i no, no. no m'ha contestat, eh? És que avui juga el panyó ja, però no, no ho sé l'espanyol, no que juga l'espanyol i que sí. a més fa un fred que, en fi quan sí. diuen els gallegos ah, si aquí, aquí calor, no, gallegos. eh, aquí fa calor, eh Sí, aquí dintre sí, però fora fa un fred, com diuen Clar, els del carall, eh? Del carall. Del carall. No estan acostumats eh? al en fred, en home. Ja us han senyors senyors, que també diuen, diuen aquella dita de Año de nieves, año de vienes. Ja ho veurem, això. Sí, sí, ja sí. L'any 1929 tots els cracers aquells de Nova York estaven mirant per la finestra de veritat quan i deien Està nevando. de nieves, año de vienes. Després més d'un va saltar per la finestra. Però, per acompanyar això, la, és... neu, per acompanyar sí, la sí, neu. Sí, sí, sí. No, Carà. ja no hi havia neu quan van saltar. Això no ho fotut. Ja. Sinó, encara en fin, senyors i senyors, doncs que això és eh, en companyia, estem a Premià del Ràdio, i com sempre un equip de gent que estarà treballant en el control de so estarà el nostre company, el senyor Sergi Garcia, ben tornat d'aquestes vacances, d'aquest parèntesis nadalenc, en què hem menjat de tot, sí. o gairebé de tot, ha suportat a la família, que ho <coughs> hem fet tots, eh, ell és un home que segurament no té cunyat, i això vulguis que no el salva. Però que tenim cunyat? Està content, està a veure. Sí, té cunyat, vostè també el, té cunyat. Els Reis s'han portat bé també. Doncs, ha patit el sí. cunyat. També ha patit el cunyat. Veu? No. És que qui quin no teneu. Un... És que no és que ja vostè m'o cunyat. Vostè és qui m'o cunyat. Carà, què en diu ara? Quin cunyat més enrullat que té vostè? Clar. Quin cunyat més enrullat que té? És l'excepció que confirma que... la regla, és tota. Exacte. Que es eh? pensa que tots són iguals? Home, gairebé tots, vas parlant amb la gent i tots et diu, tenc un cunyau que". Sí. sí. En fin, un cunyat. També deixem aquí. I, I a mi m'explicava excel·lències del cunyat. Deixem-ho aquí, deixem aquí, deixem deixem aquí, que ja és una altra sí. cosa. Sí. Doncs ja tenim el control de sol Sergi Garcia, després tindrem a la Cida Robles, que ens parlarà d'aquestes coses de ciència, uh -huh. eh, després tindrem el senyor Monigal, o el professor Cotremant, tindrem també per aquí donant voltes al grup, i avui qui no tindrem serà el senyor Cristian Peralta, que per uns problemes personals no podrà venir, i eh, tot això estarà coordinat i, com sempre, presentat per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Oh. Bona tarda, benvinguts a aquest programa en companyia. Un programa que, com sempre dic, és diferent, oh. perquè cada setmana és diferent. Oh. Tenim dif I tant, i dif tant. diferents coses, supliquem diferents coses, okay. ho fem diferent, ten diferent. Ten tenim sons diferents, temperatures, temperatures diferents. Temperatures però el que no varia és el presentador i director d'aquest programa, Lluís Requesens Lavi. Gràcies, oh. gràcies, gràcies. gràcies Molt bona tarda, molt bona nit, per cert. Jo no sé si vostès el, el tema loteria com el porten. a eh? Em va, Fatal, em va, em eh? va tocar Fatal, un dècim. Oh, eh? o sí? Sigui, bueno, saben que ha tocat a Terrassa, ha tocat... A... la ninyo va tocar a Terrassa. A Terrassa i Les a Sabadell i a la, la, la Grossa. Doncs bé, jo tinc un dècim pecat a minuta, vull mm. dir que Però que no sé si són quasi 100 euros. Home oi, ja és una millonada això, escolti, en descom... comparat altres... Descomptant, amb tot el que es va gastar, perquè és un dècil comprat pel més senyora, sí. perquè jo no, no hi compro Fins no. i tot hi havia aquí de la ràdio, que no em va arribar, per cert, que era una de l'Ajuntament, no sé què, apunta't, apunta't. Jo pensava, com toqui l'Ajuntament de Premiador, aniré i em sentiran. I em sentiran molt, eh? Perquè jo em vaig apuntar en una llista i com, I, com i com re. Com jo vegi tots celebrant per la tele, que... Oh, ah, mira, ens ha tocat! L'Ajuntament de Premiador, oh, tots... Em sentiran. Ja, però no Ara Cano, i ad més 2009 que té mala rima. Per què? A l'any 2009 té mala rima perquè no, té, rima no, amb, amb amb bou. Bueno, amb els ous amb els ja entraria, truites. Si sí, hi ja entrèriam un malament jo, eh? sí. Doncs els ideia, tinc un dècim que per ser com que és el de Nadal, m'hauria de anar a l'administració de loteria, ni de qui el bon dia. Mm -hmm. ah. Aquí o de la Rambla Santana, número 2, eh? I diré, a veure, bon dia, tinc aquest dècim pagui Paguimal. I aniré, com, que pagui mal, com que pagui Com Sí, és que, que, jo, és que no. normalment quan et, et toquen quantitats així el que es fa és anar al bon dia i dius, escolta'm, pel niño vostè ja pel niño ja no arriba oh, no, perquè no, ja, no, ja s'ha fet no, gran el niño farà l'ecomanament però ara llavors ara ja, li han tocat ser, no, no cal que se'ls jugui tots perquè seria molt però una part sí que dius, mira, bon dia va ten, tenim una altra opció jo veure, jo tinc un problema, jo pensava ara me'n vaig, me vaig aquí a, a, a l'administració de la literia Buendia, no? Mm. Pim, pam aquí premiada d'alt punt, ja que vinc, ah, m'ha tocat això, pam, dongui'm els 100 euros, pam, i fer una travessa de futbol. Clar, jo com que sóc eix estrany, rar, posaria mm. que el Barça guanya. Estic segur que aquell diumenge el Barça perd. Bueno, no la fagin tot cas. Veu? Jugui la està? primitiva, home. Veu? veu com està donant els Que segui que, que, que segui, dia veu, veu, també no, pot fer una no, primitiva. Sí, home, i pot fer pot fer altres coses. Vull dir, jo no que no sé si fer una qüestió, apuntar-me que es, també tenen uh, això que són penyes quinielístiques Això Llavors, va molt bé com, com que no fa vostè la travessa Això va molt bé perquè, Com que no fa vostè la travessa Perquè sap, normalment aquestes penyes, com estan, com són molts poden posar diferents opcions o sigui, no, no fan una, una, una travessa així de 1x2 no. fan no, 1x2 1x2 a, a veure, sempre hi ha l'agosarat que posa un 2 a Can Barça i què? I si toca? Jo, jo estic segur que hi ha gent que davant de l'Usses va posar un 2 va dir, tu carai, me voy a ser milionari exacte i va ser un 2 no, bueno si sí, va ser un 2 pues, havessin posat un 1, perdoni, havessin posat un 1 diu que tu carai seré milionari perquè perderà el Barça no, però era un partit així molt aquest era un partit de d'1x2 que podia passar de tot i de fet va poder passar de tot vostè no té confiança en el Guardiola tot no, no és d'aquells que ara diuen... Jo des del primer moment quan van posar Guardiola vaig dir aquest noi ens traurà del pou, aquest noi ens farà no, no, endavant. No. Perquè clar, resulta que ara ningú va dir aquest noi ens enfonsarà, aquest noi no té experiència, aquest noi no està preparat, a tothom... Mm. No. És com l'època aquella del Núñez que sortia sense se'n de president per... per, per, per allò que dius, es de vots sí, a l'home, sí. i després tothom deia és es que jo no li he votat les coses. Sí. jo no vaig votar, dius, doncs pues el va votar, aquest home que va guanyar per majoria bueno, absoluta no parlem d'aquestes coses perquè el senyor Calderon també va sortir per una bona majoria i se li està tornant aquesta majoria in... com, com si no existís perquè ell resulta no, que va... Ell, ell no és culpa d'ell ell ha dit ell, que ha jurat però... pel seu honor que no sabia res, de que allà a l'assemblea hi havia socis que no eren socis i van votar ja. que ell no sabia res, i ho jura pel seu honor ja. eh, també no, no. va jurar que portaria Cristiano Ronaldo i, I el Cristiano que... Ronaldo que és... està dient diu, no, si jo estic molt bé al Manchester que, que li han donat al sí. FIFA sí. Sí, o sí. playa. No, no, si és guapo ah, És per això que li donen o per jugar a futbol? Bueno, deu ser per això, i a més, no, quan s'ha no. guanyat alguna, alguna coseta amb el Manchester, sí. dius, però bueno, tot això que té. No, no, no, no ah, és bon jugador. que eh? uh, avui llegit una informació, que vostè sap que el Cristiano Ronaldo uh, té a un, registrar una marca que és CR7, que és el número que porta. Hmm. Doncs diu que ara han registrat un altre aquí a Espanya que és CR9. I qui és I diuen, el 9? Ell vindrà aquí al Madrid i es posarà el 9, perquè el 7 és el del raúl. Home, aviam... Això és el que el diuen... Els 7 d'Espanya. Això, això és el que estan dient ja amb els 22 dematits. Diu, per això ho ha registrat. Igualant el rècord del Di Stefano en gols. Clar que el Di Stefano jugava menys partits que ell, però bé. Bueno, és igual. Però està molt bueno, Està el Di Di este... molt bé, el home. mític Di Stefano. Ahir vaig parlar del Di Stefano. Va no? parlar amb ell? No, no, vaig parlar ah. amb el, el, el Cotremant del Di Stefano, de quan va acabar l'Espanyol removent-se allà. Genom al Cobala. Sí. Que Cubala, diu Cobala feia d'entrenador-jugador. Dius, Déu, sempre ha tingut quina eh? sí, por. És sí, sí. Sí, sí. És, un, és un club que, ostres, làstima, és sí, sí, eh? no, sí. no acaba de tirar. Vem acabat, parlant del Custers. Al mític uh... Portecusters. Això hauria ser a al moment sí. del menjar ah. de les copes. Sí, al moment de les copes. Clara, és I i és, va, és i em va explicar una anècdota del Cúster, de quan el van el van expliqui. L'hi explico, l'hi explico. Diu, va arribar aquí i va van portar i li va dir amb el president de l'època que clama. Llavors no hi havia vídeos. No. Li van dir, este portero és es belga. Oh! Diu, es muy bueno. Sí, diu, sí. Diu, ja veràs. Diu, diu ara le voy a tirar yo unos cuantos penaltis y ya verás como los para todos. Es posa el Cúster la portero i diu, goooosh! I pom! I el tíos tira a l'esquerra. un altre penal. Droat! I pom! Diu, dreta yeah. i el president deia, "Què dices? L'estoi dando ànims perquè els pare." Digo, eh, "Ah, va." Vale. Eh, eh, eh. o sí, sigui que diu més de... el president com tots els presidents, no? I tan tant diu xutava algun una mica fort, perquè es veies que és de xò, no? Diu, "Protos pel centre." Diu, "Es bueno, los para todos." Claro. I el van fitxar yeah. Dius, mare de Déu, senyor." Diu, una, diu, "Una mica cutre, no, Tot això." Sí no, clar, estem parlant d'una època i d'un equip de, sí, de sí. futbol que... jo no sé si vostè recorda un dia que anàvem va... vam passar per davant de que va sortir el senyor Cúster se'n va anar al bar del davant no bueno, recordo ell... el nom però que el, sí. el, el professor Cotremant sí que el sí, sap si aquell bar. bar era mític bueno, ara ja no, clar, però era mític I era ah. el bar on, on es trobàvem tot l'espanyolista de prop sí, sí, sí, sí. El, Cúster. I... Bé, el Cúster vivia el Cúster allà sortia o sigui, allà, entrenava i tornava al bar Él la van buscar y digo que tienes que jugar de nuevo ya. Diu, este quan chuta no me dice trobat I per això li feien els gols bueno, Això és el que té el, els idiomes sí, sí, sí. Que, Si no, si no li manxa, dius dret a l'esquerra No l'atura no En fin jo, senyors i senyors senyor, senyor, es estaven parlant de que aniré un momentet A la ministra de decisió de loteria Per dia, cert, on t'està? A Rambla Santana número 2 Que m'han eh? encarregat que compri un número pel dissabte Aquí al partit de Santana Vostè va i si vol trucar abans Per saber què era què Sí. Truca el 93 751 80 70. Com, com, com, com, ho ha dit molt ràpid i no m'ha donat temps. 93, que és el prefixe Barcelona. Sí. El 751. Sí. 751. Sí. 61, 61, sí. vale. 70. Molt bé. Eh, pues... 70 és el, el resultat que vull haurà a Can Barça. No sigui tan optimista, no sigui tan optimista. El 7 és el número que ja han a buscar. sembla que trucaré i els hi preguntaré si en tenen un 7. Mira, eh, el que li dic, doncs 0-3, ai, uff, ja no m'agrada, eh. Per què? Ja no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada. 6 3, li agrada més? Sí, però... 6 3, li agrada més. Doncs miri, 6-3 és com acaba el telèfon del petit rebost. Ah. ah! És que anava a dir 03, que és un número que... Però clar, 03, 3 és xungo perquè vol dir que l'ètic de Madrid guanyaria cap Barça. Clar, no, no, 6-3, 6-3. Al Loro! Al ah, sí, 93-7-970363 per anar al Petit Rebós a la plaça de Vendres número 4 d'Argentona mm -hmm. a comprar què viures perquè aquest vespre vostès es senten davant del televisor, s'asseuen davant del televisor eh? i gaudeixen d'aquest partit que ha tornat a desencadenar la guerra del futbol perquè el fa TV3 i TV5 ha tret a l'Hospital Central l'últim capítol de la temporada mm -hmm. i l'ha passat el diumenge per poder oferir en directe al partit. O sigui, ara el diumenge tindrem l'Hospital Central i el Vendample. Sí, perquè a més resulta que l'Hospital Central eh, ara el volen que competeixim una sèrie <coughs> que farà el Coronado, que l'estrena Antena 3. Mare, dic, per tocar el mare. Nassos, el Coronado i Antena 3 posem nosaltres l'Hospital Central. Mm -hmm. Escolti'm, això és una guerra desenferramada? Està bé, perquè així saps qui surt guanyant? L'Espectador. I qui surt perdent? L'Espectador, perquè no té prou aparells per gravar. Home. Perquè jo haig de posar sí. el vídeo, perquè jo encara tinc per, vídeo, senyores i, i, i, i un TDT gravador, i he de posar-ho tot. Doncs s'ha de comprar un altre, compris més i gravarà més, clar? però no tinc temps i Això és una altra història. les coses això és una altra història. Que no tingui temps ni. Jo s'ha descolllit. Dius la senyora, per favor, no t'adormis, eh? Perquè aquí agrafo això, amb l'altre grabulló i això ho veiem en directe. No t'adormis perquè no, no tinc Mira, més per què. aquí acabar. ja no ja no ho gravo, eh? I això que va ja no ja no eh? eh? explicant, ho, ja. mentenen. Per s'vaix doncs, doncs, vaixant al petit rebosc que a aquestes festes. Oh, què bé. Veigs que s'ho estirat, eh? està content amb lo, un amb paté, fuet, sí, sí. Clar, no, no, no recordo la marca, però un paté que està ja, ja, sí. s'apella sí, que mm, sí, sí. d'anac, vull dir, uh -huh. oh, què boca sí. està. Vale, el tècnic, Scottie, està l'està aplaudint. Bueno, què? Doncs pues està bé, no? L'home està esperant un fuet des de l'any passat Ei, que esperi, que esperi Tot arribarà amb aquesta vida, tot arriba Hi ha una dita com l'aquella del fred Ara que viurem fins i tot a fi, fi, Fins mil anys, doncs a, a Tot pot arribar O sigui, que el tècnic s'ha d'esperar com mil anys No, no dic a que, que, que s'esperi mil anys tota tota fer A la plaça Vendra 4 d'Argentona I s'estiri sí. pot, pot esperar 950, no cal que arribi els mil S'estiri vostè menys que el cústers, eh? Bé, bueno, no són altres èpoques. Sí. <ríe> <Però> així rebotava. <ríe> doncs ja el saben, senyor, senyor, si vostès volen eh, coses com aquestes que va comprar aquí el company el paté, mm -hmm. el paté. Sí, sí. Diu, paté i pa' nosaltres. Seria mm -hmm. l'ideal. Ja, però només va ser paté. Pensa que aquí vam fer un pica-pica que també l'havien portat del patirrebosi i estava molt bé. Estava molt bo, sí, senyor. Sí, sí, sí. A veure... Perquè no va venir dir, el senyor Carigot? Si no hagués vingut amb el mocador de fer farsets... cuida oh, Sí, i a, a més es remparen tot, eh? perquè ja sap que el senyor Carigot... Sí, mare, sí, ja sí. Jo quan em va dir, no puc venir... En el fons es va alegrar. Sí, va sonar allò l'Aleluia a Aleluia! Aleluia! Perquè jo conec. Sí, sí, a més va venir la Sira, dius... Ui, uf, hi hagués hagut... Uf. uf, i el Monegal. Si arriba a venir, venir tot el Monegal, a veure si han tingut un problema... Gros de veritat, sí, senyor. Gros se va a un follón que no sabe ni d'on sabe. Exacte, exacte. Doncs bé, dit tot això, anem amb la música, perquè saben que en aquest programa, a més d'això, posem música. I avui avui he vingut una mica tonto, ja els he dit que... Ui, ui, ui. És el primer programa, he vingut tonto. I començarem amb un rock, que és el primer rock que es va gravar a la història del rock. Diuen que aquest és el rock que va començar la història del rock. És el senyor Vihalai i el rock al voltant del rellotge. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're going to rock around. It's like a party. We're glad we're, glad we're, glad we're Join me hard. We'll some fun. We're going to rock, we're rock eight, around. We're going to rock around. fauna i flora, el Daufí. El Daufí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio o en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, eh, jo els explicaré una aventura un senyor que es diu David Cerny. Com? David Cerny. Cerny Mancet. Cerny Onzee i Amigriega I, I qui és aquest personatge? Aquest personatge és un senyor uh -huh. que eh, un bon dia li van encarregar la Unió Europea la Unió Europea, vostè sap que cada equilç temps doncs, hi ha un país que és la, el, el país d'Anfitrió no? Sí, ara és França, eh? no? Bueno, doncs, quan era Txèquia, uh -huh. el govern txec li va encarregar amb aquest senyor que fes una obra per decorar la seu, és un artista Ah, sent un telèfon. Era un artista. Llavors l'home diu, això... Li dic a avui... Ull... No, no és que estem trucant amb el Cerni, que eh? aquest Cerni està en busca i captura, mm. més o menys. Diu, això Ull costa uns 50.000 euros. Ja. Yeah. Diu, però no s'amoïni, perquè jo faré. Diu, per fer tot això, un artista de cada un dels països de la comunitat europea i entre tots farem la gran obra. Està molt bé. I li van dir, doncs val, i li van donar els diners. Uh -huh. I l'home va començar l'obra, que l'obra pràcticament són quatre ferros <coughs> i uns, vostè, uh -huh. perdó l'expressió, uns pixadors d'aquests que vostè es posava els peus abans, hi havia un forat al mig, sí, eh? però posats en vertical. Doncs l'home va d'això i tal, diu, ja està. Diu, i això, diu, que l'heu fet? Diu, això l'he fet jo i aquest senyors. I va passar una llista d'artistes. Uh -huh. Este d'Espanya, de este anglès este no sé quantos, este francès, este no sé quantos. I dir, val... I al cap d'un temps van dir, i aquest senyor espanyol, qui, qui, qui és? Home, diu, francès aquest no tenim currículum. Hem entrat a la wikipèdia i no hi ha currículum. I no, no surt. I aquest senyor, diu, miri, els hi vaig dir la veritat. Diu, he fet això en quatre minuts, com aquell que diu. Diu, perquè se'm va tirar temps al sobre pensant i no em va donar temps de contactar amb artistes. Diu, Llavors, he pensat, va a fer una gràcia a la comunitat europea Clar. i m'inventaré els artistes i es va inventar una llista d'artistes i van dir els 50.000 euros pff, jo és que jo he treballat eh. Clar, pensar tot això costa és que, molt eh. és que jo he treballat eh. és que i llavors és un... en principi se'ls va quedar i el govern xec doncs, la, la per, però això està penjat o sigui, això ho bueno, van penjar mentre ells van ser el diríem el... Ah, mentre el, el xec ja estava al front això no li fan amb el Sarkozy no ho sé eh això, Cerc... no sé, oh, li poden no vendre Cercossi. altres coses eh? el Cercocí és molt de Cercocí eh? yeah. en fi, senyores i senyors ja saben vostès, són dos quarts de vuit no, ho saben vostès perquè jo ho estic mirant al rellotge, si vostès ara venen al seu rellotge també veurem que són dos quarts de vuit i dos minuts del vespre, continuem aquí en directe a Premià del Ràdio i anem a parlar amb la Cira Robles perquè ens faci cinc cèntims d'aquestes coses de ciència que l'any passat ens va estar portant i que en encara no hem pogut parlar amb ella fins ara Té raó. Ah, bé, això, eh? sí. bona tarda Bona tarda bon any bon Igualment, any. Sí, bon, sí, bon sí, any sí, sí. La sento una mica fluix també sí, Jo no Sí, sé m'escolta si en pot... fluix eh? M'escolta en fluix? Sí, t'escolto, no en cotó fluix sinó fluix Vaja sí, És qüestió d'oïda La comandamenta La comandamenta, li diuen ara Perquè es pugi el so Ara ja m'he pujat el so i ja la sento vostè una mica més alta M'alegro, no? m'alegro perquè si no, no ens encendríem. Exacte, i si no es puja vostè una cadira la sentirem alta. Però què vols dir, que sóc baixeta, jo? No, no, no, <ríe> ui, tí, ui, perquè ui, sí. Ui, ja comencem. Ja què ens porta la Sina? A, a... No, no, abans de començar. Has de tocat la loteria, el gordo, el niño, alguna cosa d'aquesta? No, jo, jo he, no. he tocat molts bitllets però, de, de loteria, però en cap m'ha tocat en a mi. M'has desflipat, A mi m'ha tocat la meva senyora i em donen 100 euros d'un bitllet. Bueno, bueno, Veus? no està Veus? mal, no està mal. Veus, ara podem anar al petit rebosc a comprar. <ríe> sí, dale. Veu, veu, aquí toca alguna i enseguida, escolta, ten, els voltors. Eh? Doncs per què ho deies, Sida? Sí, en tu t'ha tocat alguna cosa? De re. loteria em referia, eh? No sé re, més. Re. Sí, sí, exacte. De l'altre ja parlarem un altre dia, però el que és la loteria no m'ha tocat i el que més em decep de tot això és que no podré comptar els diners que m'han tocat. Clar, és, és el que té, eh? no, no tenir, no sé tenir diners... Si, eh? Si no mm. et donen perquè... diners, si no diners, no pots comptar, evidentment. Clar, clar, perquè les matemàtiques tenen molt, mm. molt mala fama, però després a l'hora de la conta diners tothom s'hi apunta, no? Sí, Veu eh? com la tornat a pillar pels pèls? Mm. Sí, que l'hi sap sí, molt. Sí. Molt ben pillat, eh? Molt ben pillat, eh, Sina? És que soc boníssima, sí. no? Sí, això. Per això estàs amb aquest programa. I tant, home. Clar. Aquí només estem els cracks de, de les zones. Exacte, sí. Allà on sí. hi ha una emissora que es trenca algú, se l'envien cap aquí... I tant, o si sigui, Ràdio Premià és... Aquí està tot el millor, tot el millor. Exacte. Vas quedar Pots encantada gustar. de la visita que vas fer l'any passat, eh? Sí, vaig poder comprovar, si tu, que allò és la crem de la crem. La crem de la crem amb un tècnic que deu nhi do eh? I tant. I I tant. I tant. I Ara vostè està aquí, està sent pillint, eh? No, no, escolti, jo... Bueno, en fi, anem amb... a lo que anàvem. A, ben, a matemàtiques. Anem a... anem a comptar. Ja deixem-nos de matemàtiques perquè comptar és el primer trauma infantil de tot nen. Aprendre a comptar. Sí o no? Aprendre a comptar. Sí. No sé, per què? Sí. Perquè és mm, un dels processos matemàtics més difícils el que ens afrontem quan, quan ens, uh, tenim aquesta matemàtica davant. és a dir El que més ens costa mm. és saber que hi ha coses i que es poden comptar. Després, les darreres quadrades i tot això és més fàcil d'entendre. Però aquest primer moment, tot i que vostè ja no el recorda perquè li no. queda... Molt lluny, sí. molt lluny. És el més traumàtic de la infància d'un nen. Ah, a mi em va traumatitzar molt perquè em deien que contés de memòria i no sé contada de memòria comptava contatava molts dits i m'enduia cada calbot del mestre que no vegis. Avavui <ríe> Després... doncs li explicaré per què li ha de retornar el calbot al seu mestre. Ja ah, sí? mort Per què? Mon. Perquè avui li explicaré de quina manera et contem mm. al voltant del món. perquè no tothom contem igual. Ah, no? aquí... contem. No. O sigui... tenim la mania aquesta de dir ho hem de fer de memòria, mm. oi? Exacte. Bueno, ara ja no, ara els nens ja els hi la calculadora directament i ja pim pam, pim pam, eh? I si no es connecten a internet Exacte. i els hi diuen els resultats, no Exacte. passa res. Exacte. Però bé, quan nosaltres érem joves, que alguns fa més temps que altres, sí. encara ens deien allò de compte de memòria. Mm. Mm -hmm. Però si tu te'n vas a l'Àfrica, on estan els de mare, resulta que mm. compten agafant amb una mà els dits de l'altra mà. ja. Yeah. I quan tant, ar... A veure, quan arriben a 10 com s'ho fan? No poden. No. Només compten fins a 5. Només compten fins a 5. Sí. Això presenta problemes? Sí. Pot ser. Sí, Pot perquè ser. diu, ¿cuánto cobres tu? 5. 5. Aumento de suelto, diu, no, no, perquè no sabes comptar més de 5. Clar, i ja no cal. Clar, només van de 5 en 5. Clar. Quan ha posat l'IPC? 5. 5. 5. Així no tenen problemes tampoc perquè Exacte. també si t'han de dir multa per anar més de 80 km per hora a una zona reservada Quanto? Cinco Aquell és el corrent Té moltes inconvenients però també, escolta, té les seves coses Té no? les seves avantatges Clar. Parlem el senyor Saura ara Cinco. Mireu, Cinco, jo soc ta mare Com has dit que es deien? Tamares, no? Qui es deia ta als, als, als, Ah, no, els negres De mare De mare de mare, amb la ah, ta mare. mare és la dona aquella sí, que tenia de... una mare que era la 6 de dos i per això sí. potser... Que, que portava, un totxo, portava un totxo dintre el bolso Clar, però Perdó. aquesta no era la mare perquè si no només n'hagués portat cinc dits Clar, exacte clar. Aquesta comptaria 6 És la que més cobraria de tota l'altea <ríe> <ríe> Ah, lo siento, jo tengo mas Exacte, exacte Potser aquesta dona també era d'una altra raça especial segur, sí, segur, Una mica eh? marciana sí que era una mica. Una mica anem sí. cap, cap a Roma i els romans. Sí. Tots sabem que tenen aquesta manera de contar peculiar, que ens ensenyen sí. a les escoles i mai més recordem, a ah, no ser, sé, que fem els, el, els, els horòscops aquests, no? com es diuen. Sí, els cosigrames, els, els encreuats. Els, sí. Sí, els sí, encreuats, sí. que llavors to tornen a preguntar no. i refresquen. És es que va molt bé, 100 no números romanos, una C. Però és maco, a mi m'agradaven els números romans. Bueno, m'agraden, vaja. Sí, bueno. Però hem d'admetre que són poc pràctics. Sí. Això ho admetem. Yeah. Perquè aquells, aquests números de casa construïda, el 1759, mm -hmm. i allò sembla, la um, inscripció... Eh? molt llarg. No, no ens agrada. No. Una altra cosa que feien els romans a l'hora de comptar era comptar els fills. És a dir, els quatre primers fills mm. que tenien nom. Mm. És allò, els noms que coneixem, romans, mm. no? El Flàvio, l'Octavi... Exacte. L'Octavi, tu <ríe> A L'Octavi, que vols dir? Que era el número 8? Era el número 8. A partir del cinquè, ja no els nomenaven per el seu nom, sinó que era el Quintus, els, els Textus, <ríe> els nomenaven... <ríe> els Sèptimus. <ríe> Està bé. Octavi. Els Octavius i els Décimus. I diu que si arribaven a tenir una família molt numerosa, a les dades totes les de deien Numerius. Com li he dit, numeroso O sigui que si tu tenies la mala sort D'estar amb una família On hi havia 18 nens A partir del desè Tots es deien igual Tots eren numerius, Diu, numerius bo, I es presenten tots I, doncs, Encara era bona gent, eh? Perquè nosaltres a les seves cinc metat Diu, aquí no passem de deu, ja està. Home, I fem hamburgueses I que eren freds, eh? Sí, és sí, sí, sí. freds Imagini dir-li al seu fill Cinquè, Cinquè Sí, a, a nosaltres ens sona rar, però potser amb ells era el més habitual del món, no? Ah. Sí, segur, segur. Ah. Perquè ah. segur que passaven de quatre, eh? perquè en aquella època no hi havia les coses que hi ha ara. Eh? Ni les creències, allò de... Uf, I els centurions, ah. quan tornaven de les guerres, venien molt ressaltats, eh? I, molt viciosos, I quan i estaven i a i les normales. guerres, les senyores tenien necessitats, també? M'està ah. vostè que les senyores dels centurions mm. s'entenien amb els, no, els no senadors? No, jo no li dic res. I, i, i dit que les senyores quan estaven als centurions fora també tenien les, les seves necessitats tothom té necessitats, tothom té necessitats vostè està fent acusacions molt fortes eh? no, i no he dit per re no ha dit per re, ho ha dit tot no. ho ha insinuat no? No, no, això eh? són vostès que són molt mal pensats o sigui que hi havia Exacte. números cornutus. A no, cornutus. A cornutus. Diutucam diu, diu, Cornutus. El numerius, eh? cornutus. <ríe> <El> numerius cornutus. <ríe> home, sempre va bé. I... No, home, clar, i... mà... home, per distingir els numerius, no? Exacte. Aquest Exacte. Aquest és el cornutus i aquest és el Huebutus no sé. Sí, sí, ja, sí. Diu, <ríe> coitos o última interruptus fallatus. Clar. <ríe> I ah, com cosa... domina vostè al llatí eh? És eh que sí. sí, jo el grosse rossae, eh, jo porto molt bé això. Sí, sí ho, ho porto, que... ho porto, ho porto molt bé. Què més tenim? Sí. Es que... queden 4 minutets justos. 4 minutets. Doncs fem un repàs d'una altra manera de contar amb els dits, mm -hmm. que és a la Xina, que el que contaven eren les falanges, és a dir, les articulacions dels dits. Uh -huh. En tenim en total 28. Si vostès compten, no ho facin ara perquè només tenen 4 minuts i volem acabar el programa. Però si els compten un, no, un per ja, un... 11, 12, és 15, que s'estan comptant, eh? 15... S'estan es comptant. 15, 15 són 30, eh? No, comptis una altra vegada, que ho està fent La mal. La falància, que són les puntetes dels dits, o tots els... Tots els un, dos, tres? En tenim tre tres a cada disc, tres que dit, que són les articulacions del Però dit. Però amb el dit gros només hi han dos. Això, compti-les. Tres, sis, nou, dotze, quatre por tres, 12. Doce. doce, 14, 13, 14, catorze i catorze, vint molt ja està bé. comptat, veu com encara en queden 3 minuts i tot? 28. 28, doncs a la Xina comptaven així, amb aquestes falanges, el que els anava molt bé a les dones per controlar el cicle menstrual. Ah, veu? Ah, anava veu? posant marques a les diferents falanges, sí. i així doncs, a, quan arribaven a l'últim dit, a l'última falange de l'últim dit, doncs allà tocava. Però clar, és una senyora que tingui un cicle menstrual regular de 28 dies. Home, però, però esclar, no, ho, no sempre es dona a això. Així no són molt metàl·lics, eh, per tot. Eh? Ah, Està val, per val. la regla. Val, val, val, val, val, val, Home, val. Si val. ho feien, doncs deuen ser les dones xineses, deuen tenir regulat molt bé la cosa. Clar, eh? són puntuals. I, Clar, i aquests ah. a partir del 18 fill que també era, Xinyon Ble. ble" <ríe> també, mira. Ai, qui xistos que ens ha tornat al 2009. Ai ah, que sí? Ai, <ríe> tant. Mira, he començat a l'any tonto. Mira. Mira, doncs bé, Mira. acabem ja que els pigmeos de l'Àfrica mm. utilitzen sí. un sistema d'enumeració, agrupant de 3 en 3 un damunt l'altre amb 3 paraules aprenguis, ara A, O, O, I, U, A A, O, I, U, A ah, sí. ah, A és 1, O, A és 2 i U, és 3 Aleshores, si volen dir 4 Clarament sí. és O-A-O-A oa. clar. Ah, clar, lògic Diu... I si volen dir cinc És O-A-U-A oa, u clar. clar I si vols dir 10 Deu, deu o sigui, ser o a u a u M'has dit que l'1 com era? A A, a. El 2 oa oa I el 3 ua. Ua. U-A Diu, avui miraré TV a no, el, dius, el 8 aleshores és a dir oa oa oa oa", que oa, no oa, oa, dir, oa oa i la sexta no vegis oa oa, ja, oa oa oa com ja posis aquí el son i no sé quantos que és el 28 de canal ens sembla dius, dius avui veure i quan acaba de dir-ho ja s'ha acabat el programa Clar. Clar. Eh? per això no tenen tele a l'Àfrica no per altra raó eh? Bé, també viuen més tranquils vols que et digui? Sí. Eh? Sí, per veure segons quines coses exacte. és millor viure més tranquils pues doncs, i... doncs Sara, ho deixem aquí la setmana bé, bé. vinent tornem a parlar, m'ha això dels matemàtiques d'avui. Sí. Eh? sí, li ha agradat, l'has sí. entès avui? Sí, poc, però si sí, entès, malgrat això de l'U a O a i tot això, i els, sí, els de mare. Eh? Els de mare. Sí, no m'ha agradat, m'ha agradat. Ha estat... Avui ha estat final. Sí, sí, sí. Has bé, començat l'any aixecant el llistó. Amb energia. Amb energia, que es mantingui així fins al final de temporada. Molt bé. No és una amenaça, eh? No, no. És una va. recomanació. No ha sonat com a tal, no, no. Ah. Val. Si vostè és un director molt suau. Eh, gràcies. Ui, pues sí, quin ja tipus de director has tingut? Buf. No sé. Ja ho parlarem un altre ja, dia. Ja ho, en, en petit ja ho parlarem petit comitè. Sira, sí, moltes gràcies. Tornem a retrobar el setmana vinent. Molt bé, fins la setmana que ve. Adeu fins la setmana jau. que ve. I ara anem a la música d'un senyor que va fer eh, les delícies dels americans dels anys 40. El senyor el senyor Glenn Miller, que segons per uns diu que va morir amb un vol d'avió que mm. es va estimar al mar mentre anava a alegrar els soldats de la Segona Guerra Mundial. Segons altres diuen que va morir amb un prostíbul fent un acte sexual amb una prostituta i que li van muntar aquesta mort més, perquè més quedés macra, més maco. Perquè quedés més maco. El fet és que és un senyor que ens feia ballar amb temes com aquest, en forma. Hello bird Marconi, Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio per sort mai va escoltar el programa en companyia si no, hagués cremat el seu invent en companyia, un programa que trenca motllos bé senyors, senyors, ja són les 19 i 49 que maco, 19, 49 que també rima en 2009 i rima amb, en... bueno, bueno en té en la mala en... rima aquesta de l'ou que volen que els digui bueno, no, un any perquè ugot. és mala rima, rima amb un ou si és un producte de la gallina a veure, l'altre dia va fer gràcia, a anar al supermercat i vaig veure això de... Dius, huevos magníficos. Claro. I què des, dius? Huevos magníficos, queda una mica... I quan vas a comprar, dius, me els ous del roig. Ah. No, els ous del roig. Ah, vostè, vostè a casa seva s'endú els ous del roig. Depèn, no sempre. Depèn, no sempre. Si ah. no s'endú els ous del Manolo. Depèn. Per exemple, depèn. depèn. I per què no hi ha els ous de la campesina, per exemple? Quina campesina? La campesina, la, la campesina. No ho sé, però potser, no la existeix, potser no existeix la, la, la marca aquesta. Per cert, em van dir, veu, eh, ahir el senyor Cudremant, que és un home que està viu enganxat a la televisió, Cudre també, sí. clar, és on ho Cudre, diu que estan fent al 4 un programa, mm. un reality, que és eh, Campesinos busquen campesina. Una ah així. sí, alguna cosa he sentit sí. I em va dir, textualment Sembla que hagin anat diu, per la carretera Aquella a Castelldefels Amb un camión, amb un autocari Han anat recollint tot el que han trobat a la carretera eh? I ho van portar al programa eh? De Campesino Busca Campesina A més està bé això, aquestes sí, coses en fin. Bé, senyors i senyors eh, 1950 És un moment, com els diré jo Tràgic amb aquest programa Per què? Li dic per què. Perquè diuen que any nou, vida nova però aquí, any nou, continua el mateix de l'any passat. Eh, Continuen tenint el senyor Monigal. Hmm. Bueno, I no ens queda més bé. renaïda donar-li pas. És un bon col·laborador. Jo tinc la confiança de que no se'n recordi el que va passar amb l'últim programa l'any passat. Aquest home és un home de memòria bueno. feble. I potser no se'n recorda. A, que a més, com passar. té tanta feina en tantes o, coses... A eh, eh, més, ha de donar de menjar amb el papito. Bona tarda, senyor Monigal. Bona tarda, amic. Eh, Què tal? Que està mirant el futbol? Bé, eh, estic, estic aquí eh, remenant el que seria pentinant l'actualitat eh, a través d'internet. Eh. Ah, sí? ah, sí? Ah. Quin home més modern que és vostè, eh, internet amics, i tot? Xau, és treballador. Eh, Veieu, amics, audiència, que aquesta gent ja es queixa de... De, de, de, de, de la seva situació tràgica, no? Sí, home, tenir-lo -ho vostè és una tragèdia, eh, amics, no passar res. Per un cop cada dos mesos que treballa aquesta gent tampoc passar res. Com que cada Estem cada setmana, aquí. Eh, eh amics, l'últim programa, eh? Va ser a l'època... Encara no existia l'època digital Va ser l'any passat. Eh, va ser... Ell va a la seva, no saps que si eh. va la seva. I ara aquí tornen i el primer dia ja s'estan queixant, eh, amics meus? Eh. Vostè se'n recorda el que vam fer amb l'últim programa, senyor Monigal? Com... Hombre, si me'n recordo, hombre... El grum li deva passar la informació a vostè. Home, és incapaç. Eh, Té la memòria d'un peix. Feina que he tingut eh, per discernir eh, allò que és dolent, de patètic i de, de grotesc, directament. Eh? Perquè tot era bo. Ah, amics... Eh, aquest personatge que està parlant, eh, Montilla, fiscal la puntilla, eh, que és aquest personatge? Què m'ha dit el Sr. Montilla? Li no, li costa, és el Sr. Sulé. Que costa tampoc agafar els bàrtols i marxar eh, 15 dies sense encomanar-se ningú de vacances. No, se van a la Sepangana. Jo i em ja vaig dir, eh. eh amics, és aquesta d'aquest tarannà, eh, de funcionariat de, de no voler eh, estar al peu del canon. Eh, deixar... El que no falla mai és vostè. Jo, amics, I el tècnic. Vosaltres, amics, eh. Bueno, tècnica sí, també va una vegada. De premiada Marc, esteu aquí escoltant. No, premiada d'all. Eh, això, premiada d'all, eh? Ai, que aquesta gent que us costa diners, no, el vostre buxaca, eh, I que aquesta gent, eh, us respongui amb aquests continguts tan barruès, eh? O per què ho diu això de barruer, senyor Monigó? Sí, vols que t'ho digui? Sí, digui? Sí, el -ho, el -ho... Sí, sí, més sí, sí, no, el que vostè digui, estem aquí per entomar Barruers, doncs mira, comencem al revés Com, com se diu el tècnic, que no me'n recordo Sergi, El Sergi, el sergi el eh, senhor. el Sergi li he dit El tall 4, eh, el sí. tall 4 que és, que és un que m'han posat ell abans sí. eh? El posem com a primer, eh, ah. si li sembla Vostè creu eh? que li pot fer aquestes coses amb tècnic? Sí, li posem -li com a primer, eh, per demostrar eh? Barru, aquest barruerisme Després aquest, diu que les coses surten malament Aquest barruerisme si eh, posa que, que, sí, aquest barroerisme, sí, aquest barroarisme, aquest sí, barroarisme que diuen que no existeix. Sí, sí, Fixeu-vos, amics meus, si és no existeix barroerisme, eh, que aquests pollastres eh, en ple èpoques nadalenques sí. barrejava el que seria el tema escatològic amb el tema de l'església. Eh? Ah, sí? Amb el tema de l'església, parlaven de la comunió, de, de, ah. de quan menjaven hòsties i bevien vi allà davant de l'altar. Eh? Imagineu-vos o sigui, l'associació que fa a aquesta gent. Endavant! Endavant! pensava que no em donin el copón aquí amb vi perquè jo li diré, pues la sang de Crist pues, no fàgim una transfusió d'una altra manera <ríe> no, no... No, una cerveseta sí, una cerveseta sí, la cerveseta sembla que siguin orins i llavors ja ens en anem a una... bueno, deixi-ho estar, deixi estar bé, amics, aquí no respecta ni a Déu ni a Capellà ni ni a sa mare, eh veieu? poca cervesa ha pres vostè escolti, vostè la cervesa no li sembla orins, senyor Monegal? amics meus, aquesta associació, aquest aquest benestar que rep la gent quan rep la sang de Déu, eh Sí. Però pues si vostè no va mai a missa, senyor Monegal, sí, que no, s'enrotlla ara. Eh? I aquests ja pues, barrejant, que s'hoqui sí. que encara com no han fet res... Si sí, a em van dir que va posar peles per l'autobús de aquest del Teu. Del... Amb l'Ostia Sagrada, que després de saber com la treuen. Eh? Sí. O sigui, aquí fent associacions barrueres, després diuen que no, que no fan un programa barruer. Bé, amic, si jo parlo amb feig, eh? no amb palaules com aquesta gent. Jo parlo amb feig, contrasto les coses... Sí, eh, sense si que esteva que avui vam veure a missa se va ser com em va fer la comunió. Sense amics, eh, ara el tenim. No tenic ni ca de saber que ve el tall que estava 1. establert com a 1, aquest segueix que, igual eh, i a partir d'ara ja seguim, eh, un, oh. dos, El Sergi, el Sergi és intelligent. Ve, amics, és sí. es eh, m'oblido vagades quan gastem ja aquesta voràgine de, de, de, de barbarisme i de, de, de poc, poc saber fer. Gogum. Eh? Doncs... Poc, se befer. Se befer? poc ha anat a França, vostè, eh? Exacte, eh? És que el senyor Monigal li ha el francès. Bé, doncs, I això així és Monigal, eh, també, per la setmana de, de, que, que ve. meva secció, sisplau. Sí, sí, faci, faci, faci. Doncs en època de Nadal, eh?, que és aquí la gent es reuneix, al voltant d'una taula, eh?, mm. es reuneix i convida gent que en teoria, doncs, està bé, vull dir... A vostè està, no van convidar, aquest a Nadal, oi? ...pensar-vos eh? amb ells, eh? Doncs fixeu-vos quina utilització van fer aquests pollastres, eh?, aquests individus de la ratomàquia, radiofònica de Catalunya. Eh, quina utilització van fer de la senyora alcaldessa de Premià de Mar. És un, és un alcalde. Tém sí, el senyor alcalde que acaba acaba, acaba de incorporar -se Però, la, El senyor alcalde ans eh? que s'en vagi que feliciti la, les festes els senyors de, bueno, a la gent de Premià. Ja que està aquí, esperem, esperem que si ho fa. No, anem, anem això, programa, no em convidan això. Això és un gent, gent d altura, d altura, eh? Això és un truco. Si el senyor alcalde està aquí, el pica pica no comença. Per tant, si no acabem Senyor Monigal, bé, vostè necessita netejar-se les orelles. És un alcalde i és premiada dalt, no premiada dalt. Ah, bé, veus, o sigui, ja, ja m'estan eh, burxant. Eh. Però serà incapaç del senyor que ve a treure aquesta rada seva, segur? Bé, amics, eh, aquí retenint l'alcalde perquè no començés el pica-pica sí, eh, eh. i quan arribessin allà per tenir quatre olives i patates... Eh. Oh, escolta, hi havia fuet, hi havia... I, escolta, fuet, com not, paper, com eh. es nota que vostè no va venir, eh? I aquests pollastres eh, només van al seu eh, a menjar, a cobrar treballar-lo poc eh? doncs i criticar que en pic, en pic, els altres, la gent honrada com jo, que està aquí al peu el que no sempre eh? que jo ni marxo de vacances per Nadal segueixo atent a tot sí. eh? I no em però es vaig va ni... fer les desmenjat i no va voler no venir vaig, perquè va dir ni, per quatre no litres no vinc no pues vaig no me'n vaig ni a Egipte ni, ni, ni, ni enlloc eh? Aquí jo sempre treballant, eh? Sempre. Per no, no posturo, si l'alcalde va preguntar per vostè, eh? Per això jo em postulo, senyora alcaldessa, eh? És un alcalde. alcalde. Alcalde, alcalde. Senyor alcalde, eh? A substituir aquesta franja horària, aquestes dues hores... Eh? No faci prosolitisme puc... amb la seva secció. Jo em puc oferir, eh? Doncs per fer això. Bé, amics, eh? què passa aquí? O sigui, hi ha els col·laboradors... Ah, és que això espanta, Imagineu-vos si a m'espanta ser col·laborador d'aquesta gent. Imagineu-vos gent de peu eh, que fins i tot el senyor Garigot que és un senyor ja ha curtit amb mil batalles, mm -hmm. eh, com de fuig, com de fuig el, el, el contacte eh, amb aquesta gent. Endavant la fugida del Garigot respecte a aquests pollastres. Endavant! M'agradaria parlar amb el senyor Garigot perquè com que avui és l'últim programa d'aquest 2008 i no tornarem fins al 2009, mm -hmm. que ens fes des de la seva òptica una valoració de, del Nadal, que són. Un... Sí, Això és una grulleria el que ens va fer el senyor sí, Garigot. Sí, no, sí. És una grulleria, ja l'he dic ara. Es Penjar pot, el telèfon és una grulleria. pot ser més, més, més clar però no més català. Pff. no no, no rima massa se l'ha fet venir bé però no li ha anat acaba bé acaba una rima fàcil eh? sí. Sí. i no l'he trobat no, ja. ja, ja l'any pues, 2009 rima molt bé té sí, una rima fàcil doncs Això és que eh, en lloc d'enfrontar-se no simplement va apretar la tecla eh, i els va deixar penjats eh? sí, i vostè estava, sí, ell. Ell. Jo estava amb ell sí, si vostè estava no. amb ell això mateix eh? Eh? i no li fa vergonya? Bé, amics... incitar -se al, al, al senyor Garigot, un pobre iaio de 83 anys, incitar-lo a que pengi el telèfon en aquest programa? Sí, jo no vaig forçar ningú, eh? No? Vaig no, ningú. no diria jo, pas que no. Va ser un acte voluntari del sí. meu bon amic Lucià, eh? Ara és amic seu. Va. Sí no, no, Seria que no hauria pagat el rebut d'aquest mes de telèfon i per això es va Sí, amics, eh? Segur portem, que va convidar-ho. Fem un recompte eh? del que portem, eh? Associació Escatologia Església, eh? utilització del senyor alcalde per benefici propi per tenir eh, el pica-pica assegurat. Un gran pica-pica que vostè va perdre. Una plantada del senyor Garigot, que ja no vol ni saber res d'aquesta gent. <risos> eh, I què ens falta amb aquest panorama, amb aquest col·laix eh, que estem més? fent? Bé, doncs, amics, ara porten ja personatges aquí, eh? De la que entra ja la picaresca, eh? En temps de crisi, qualsevol enganyifa... Eh, Qualsevol cosa doncs, és vàlida per guanyar-se uns diners. Però quin o sigui, tu, amics meus. Aquesta gent tenia aquí abans del programa de finals de festes, eh, tenia un entrenador, eh, que ja veuríem si és entrenador, perquè clar, què això que sona? Els pitos de les 8, perdó. Ah, va, va. Els xiulets de les 8. Doncs, eh, eh, ara ja m'he perdut el fil. Ja s'ha eh, ja Està ara, parlant ara, ara de l'entrenador. Ja li està agafant la neura perquè se'n vol eh, L'entrenador ja ha perdut eh, personatge pintoresc també on els hi hagin, eh? Un personatge que era entrenador de no sé quin equip Del Premià de, de Dalt Ah, del Premià de Dalt, de Dalt sí. eh? L'equip adversari de tots nosaltres, amics meus eh? no, nosaltres la, El Premià no. de Mar endavant Sempre molt No, és el Premià de Dalt i estem a Premià de Dalt ah, amics, aquí buscant la confusió no Vostè de quin equip és, senyor Monegal? Jo sóc de l'Iberiana Del què? Del gimnàstic iberiana. El gimnàstic iberiana Però que existeix això sí. És un equip de Barcelona Sí oh. Sí, eh. però es veu, es veu que són tots una colla quinquis adeu li sí, amics, eh, aquí ja faltant el respecte eh? no. Aquí, no, com... no serien pas aquells que es van enfrontar l'altre dia amb aquell equip que pobrets van acabar a bufetades, oi? o el, el, el Rosario Central Macella, <ríe> el Júbiter o l'Europa, no me'n recordo no no, no, no, no, no es confongui no, no, eh, diuen que es... eren dels baixos nois eh? ah, abans es deien Lope de Vega i ara es deien beduïns o Baduins sí, o... amics Eh, tu si sí que en saps un rato de Que em vas veure molts per allà Egipte eh, Doncs sí, algun, algun Mentre tenies aquí eh, el iaio tirat Treballant, no el pobre gos a la carretera eh, eh, no, la faltar, no, sigui, eh. no sigui tan exagerat la estava, la faltar, molt, eh. ben, estava molt ben acompanyat Bé, així allà eh, els, els... Com se'l diuen allò, els arens eh? Quins arens? Els arens, el Ricardo ah, pues, que pues, està pues, ben acompanyat pues, allò al pues, Cairo. Eh? Pues té, raó, té raó, perquè es veu que la regió musulmana els hi permet tenir més d'una dona si la poden mantenir. Sí. Bé, amics, Ara eh? es farà musulman, vostè, ja veig. Aquí a Espanya, que amb prou feina, si et separes ja no et pots ni, ni, ni, ni fot un plat de sopa perquè la, has de pagar pensió per tot, eh? Bé, i, i sí, et foten ja? fora de casa. Eh? Doncs allà a l'Egipte la gent té no sé quantes dones. Eh? Bé, amics, un dia farem... Que està farem... divorciat, vostè. Digui? Que si està divorciat, dic. Sí, jo estic resistint jo fa 30 anys que la meva dona em demana el divorci però jo vaig dir que no perquè, clar, ah, que no li toquin fills, la butxaca sobretot Set fet fills eh, que ara ja són grans però es veu que això té efectes retroactius eh, doncs, clar hauria de pagar no sé quant eh. i mantenir el perri ja, tu vivim en, una, en un pis que vivíem el que ens vam comprar quan ens hem casar mm. eh, en un pis de quatre habitacions i ell dorm, ella dorm a l'A a, a l'Oeste i jo a l'A sí, I amb el senyor Garigot, doncs on, on cohabiten amb, el senyor, Gariu, amb el, senyor sí, el senyor Garigot? El senyor Garigot, eh, a vegades, ve a casa, eh, mm. i bueno... Eh... Jo és que a veure, hi ha una cosa, jo estava pensant, l'altre dia va treure un article que deien que el Tom Tom sí, doncs era gai, eh... perquè s'entenia amb el capitan Haddock. Vostè i el senyor Garigot que, quin aspecte tenen en aquests moments? Veix, amic, eh? Ara aquí volen, eh, forgar, eh? Aquí no ja veuen l'associació homosexual. No, jo o, li pregunto, li pregunto, li pregunto. Trois, no? Sí, a ver, vostè és que ella jo faig entrevistes, que faig massatges, i quan no faig ah, massatges, llavors vostè, eh? vostè es per la tangent. Veix, amic, no cabrem la tampa, eh? Ah, va. Veix, on doncs us deia, què falten tot aquest quadre, eh? Què fa bon en aquest quadre? Veix, que personatges van tenir un personatge pintoresc, eh? Un entrenador mm no sé quin equip era eh? ah, mateix, el premià de dalt eh? el rival nostre és de igual no. doncs, si deixi'm estar-nos entera doncs, o sigui, què es podia parlar que, que, que, quin futbol, era el significat quin era el símbol quin era el motiu alguna frase eh? que pogués, pogués sentir-se doncs, la gent dignificada doncs guanyarem partits, guanyarem la Lliga, no. Però si ja no és entrenador, és ex-entrenador. Estàvem buscant la picaresca, eh? és un entrenador que està a l'atur, m'assembla. Sí, no, que si està eh? treballant aquí a la ràdio. I buscava sí, una sí, manera sí, sí. cap eh? ah, sí. obres presidents que prou feines tenen les categories modestes de quadrar pressupostos i, i està el corrent de pago, que és una un odissea això, un futbol modest. Doncs bé, imagineu-vos, eh? ara entendreu per què molts cops els números dels equips menors no quadren. Endavant! hi han companys que van a veure el que tu comentes la Carà. classificació i van a veure els dos últims aleshores entren al camp i veuen doncs, el president i li diuen, escolta presi, tranquil eh? jo, amb aquest equip que tens, salvat Buf. i aleshores ja està. I ja està el presi diu salvat, li dius la paraula màgica i ja, i ja tens equip Sí, ves, ves una senyor Garigot, ma... entrenador un dia presenta amb el senyor Garigot allà al Badalona. Una manera barruera eh, d'aconseguir feina. Eh, el que vostè està fent? Fent sentir, fent, fent, fent, fent, dient a les persones desesperades eh, allò que volen sentir. Eh, ja tens feina. O sigui, el que eh, vostè, ja vostè ja fa, dient-li a la directora que pot això, fer aquest programa. Això ja ho he dit. Eh. Sí, sí, no, no, eh, ja L'insisteixo. Això és el nivell que, que veieu aquí a l'insmeu. Això és el, el nivell que, que veieu aquí... Ui, ui, estàu ofegant i tot. Sí, té eh? un glob d'aigua. Sí, no s'ha pres la pastilla, ja ho vaig a venir. No I és el que té, eh? Vull dir, personatges barroers, aprofitats... Bé, si ens ha de continuar insultant gairebé uh... que, que ho deixem aquí, eh, senyor Monegal? Bé, doncs... M'ha dit, dit que se'n tenia que anar, no, vostè avui? Sí. Sí? Tinc classe... O, on ha d'anar a fer mal? Tinc classe d'aeròbic i d'aixi. Doncs ara, si va classes d'educació. Que bona falta li fan. Què passa ara? S'ha quedat, quedat, quedat tallat, ara. S'ha quedat tallat? Eh? Bueno. Bé, amics, això eh? parlarem la setmana que ve. Ah, què he fet? Un tall, un tall per, per tenir el tall bé? No? Se l'ha apuntat. Eh, aquí això en sí. parlarem, eh, amics meus. Molt bé. Ja ho veieu, eh? jo ara penjaré el telèfon absolutament afligit, eh? amb, amb, amb el gabinet clavat al cor per aquesta cosa que m'ha dit. Vostè què vol, no, que li facin massatges? No li faré massatges, fer, senyor Monigal. M'ha arribat alguna cosa més Bo, s'posa a tendrir tot. Saps, saps, com se li passaria amb, una, amb un bon un fuet a una panera. Jo, li, una panera passa... que... un, un home fort, mix. Que, no, bueno, no plori més. Nem, amb la música, nem amb la música del sabor de Gràcia mentre vostè i plora. I a ve, sí, sí, no, jo ja i és més difícil monigal, que se li chequi. Sí, volia no, se Com li va eh, sí. a xir, A mi la meva primera nòvia això s'aixecarà, no?, li va el dir. Sí, sí, i el capital el tidànic va dir res, és un tros de gel, no passa res. Bé, amics, jo ho Bé, es vol acomiadar o el tallem directament? Ho deixo aquí, ho deixo aquí. Que li vagi bé el tai-chi aquest. Gràcies. Sí. Ai, ens farà plorar tot, ja. Ara, ara, ara ens ha arribat a l'ànima. Sí. En fi, senyor Monegal, moltes gràcies. Anem amb la música del Sabor de Gràcia, que vostè viu per la Gràcia, no? Doncs anem amb el Sabor de Gràcia. Gràcies. Superat. De res. I un tema que diu ningú comprèn ningú. Bona nit. Bona, Bona nit. nit. Ningú no compren ningú. Però nosaltres som nosaltres i sabem allò que és bo. Sentir el sol damunt la cara i estimar-se de debò i trobar-se viu encara i cantar sense cap dol. Sentir el sol damunt la cara ja estimar-se de debò i trobar-se viu encara i canta sense cap dol. Ai! Comprèn ningú. Però nosaltres som nosaltres i volem un món tot nou. Amb un cel net d'amenaces, amb tres núvols per quan plou, amb el mar a quatre passes i els que som companys i prou. Amb un cel net d'amenaces, amb tres núvols per quan plou, amb el mar a quatre passes i els que som companys i prou. Ningú no comprens ningú, però nosaltres som nosaltres i sabem la veritat. Que la terra no és partida com un mapa mal pintat i que això és una mentida de molt mala voluntat. Que la terra no és partida com un mapa mal pintat i que això és una mentida de molt mala voluntat que nunca, nunca,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 històrics: El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bird perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacte i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Bé, senyors i senyors, són les 20 i 10 minuts del vespre. Continuem en directe l'estudi central de Premiada del Ràdios, 91.4 de la freqüència modulada. I anem a parlar amb un senyor que va néixer a Jaén i que va venir aquí a Catalunya l'any 52, i després de diverses professions que va exercir, un bon dia va agafar una guitarra i es va dedicar a cantar i a recitar amb els xiringuitos de la Barceloneta. Fuit de tot això, doncs, va saltar la fama, ha estat fent televisió, ha fet televisió, i fins i tot eh, un senyor que es diu Oriol Grau, va fer un personatge inspirat en ell, primer a la ràdio i després a la televisió el sense títol. El personatge de l'Oriol Grau era el Palomino i el senyor que nosaltres parlem és el senyor Bernardo Cortés, el Bernardo. I el tenim aquí per parlar una estoneta amb ell i, i perquè ens expliqui coses de la seva vida. Hola, bona tarda. Ah, bona tarda. Bona tarda, Bernardo. Com anem? Eh, bueno, bien, buen tiempo, buena alegría, buen, da me da mucha ganada de vivir... <laughs> Y, de, y tú, contento Tú siempre has sido un romántico ¿Eh? y con ¿Eh? ganas de, de ¿Eh? tirar pa'lante un poquito nuevo que ¿Eh? se titula Que se titula siempre jóvenes con el gran Bernardo uh -huh. y, y aquí estamos ah. a, haciendo un poquito de... ¿Y vas haciendo de, shows de, todavía por estos mundos de Dios? ¿Eh? ¿Vas, ¿Vas todavía haciendo shows por estos mundos de Dios? Pues sí, un poquito, una, mi cosita eh, Voy yendo todavía a mi personaje a Terter ...que puse en la Barceloneta... Uh -huh. ...de Bernardo... Uh -huh. ...con sus canciones... ...el mar, hablando al mar... y mar que desapareces... desándote uh -huh. con el cielo... ...a escondida mi revés... ...se llevo en mi barca uh -huh. y mi remo... ¿sabes? ...y voy haciendo mis ...mi, mi y, pinito y, de y, poeta... en mi librito... Y, y, ...lo tengo aquí en Musical Beethoven... ...en, en Barcelona... ...se que va a legrar... Uh -huh. en, ...en Ramblano 96... Uh -huh. ...aquí sí. al lado de Cultura del Ayuntamiento... Uh -huh. ...de Musical Beethoven... Uh -huh. Y aquí también mis mi tres libros de poema ¿Y de, sí. cómo se te Llego da a ti por un día al... coger una guitarra E irte a cantar los chiringuitos de la Barceloneta? Sí. Ya sabéis que estoy con mucho gusto aquí con ustedes Con, con el Oriol Grau y uh -huh. con el En TV3 uh -huh. eh, Presenté el disco hace tres días atrás Luego en Luz de Gas con nuestro amigo Fede Sardar ¿sí? el, el Luz de Gas uh -huh. eh, Anteanoche y ahora estoy también haciendo mis finito de, de cantar al mar un poquito por la noche uh -huh. en, el, en el puerto olímpico, uh -huh. y a, sí, que el último romántico un poco. Bernardo, ¿sí? ha, ¿ha cambiado mucho la Barceloneta de cuando empezaste pues a...? Pues sí, desgraciadamente, sí, no me acuerdo del nombre de usted ahora mismo. Yo soy Ricardo y el compañero ah, es Lavi. Ah, Ricardo y Javi, Javi y Ricardo. Pues ha cambiado en el plan deto de digamos de, de más esto plantea un poco más más popular un poco más popular un poquito más de esto de que los niños se hacían amigos las niñas al, al nivel de la arena, al nivel del mar. Nivel. Yo te sí. recuerdo cantando por los chiringuitos aquellos que sí. se podía comer una sí. paella a pie de arena de la playa sí. y sí. tú pasabas por ahí por los chiringuitos sí. con tu Yo guitarra. De Silvestre del bar de, del Salamanca, Ajá. la Carmen del de, le dice Con sus su mandilón con con, con, de con, con de estos vientos, ¿cómo se llama eso, con almidón. Sí. Y aquellas aquella cosas que era como una una familiario, ¿no? Y también y también eh, ibas por las golondrinas, ¿no? Bueno, yo hace un que sí que, que fui y de allí pasé al otro lo sitio. Luego estoy en el Ossile me avizo fuerte hmm. en el en el Cataluña también de él de, uh -huh. y de su familia de, de, este, de Cataluña, eh, de Salamanca, también, todo, todo y todo, nos querían, bueno, muy bien, y, y hacíamos, pues, incluso, yo soy un pobre bartero que cuando llega la noche, soñando, despierto, quedo. ...recordando lo pasado que en ella fue dividido... ...y me dejó traspasado en la playa del surmido... ...o sea que me invirtaba mucho el mar... ...escribí uh -huh. cosas del mar, ¿no?... Uh -huh. ...y el, el romanticismo aquel que le he dicho antes... Eh, ...y Bernardo, la que uh... aquellas canciones... ...inclusive le hizo una canción popular... ya han derribado los siringuitos... ...no comeremos los maules... No, no. Lo comeremos, Maulito. Se va muriendo la tradicional. Ya se ha quedado ronca la ovejita. Oh, oh, oh, oh. <ríe> bueno, y, ah, hicimos también, uh -huh. no sé si se acuerdan ustedes, cuando en el año 92 hicimos lo de la Olimpiada. ¿eh? Lo de las ¿La Olimpiadas, Cataluña? sí. Sí, ¿Eh? sí. Cataluña estoy contigo en la Olimpiada del 92. No, <ríe> Todo es un pequeño recuerdo cariñoso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y, y me gustaba mucho porque por la noche tenía mi, me, me venían a buscar de varios sitios. Bernardo, que tenemos para ti una discoteca. Hombre, no, no, yo por la noche hago mi obra. Yo 55 años. Y me decía, no, no, no, pero hombre, Bernardo, ¿tú ¿qué obra vas a hacer yo con 55 años? Y es verdad que después del primer sueño tenía la pequeña manía. Después del primer sueño, por lo menos... Ocho, o diez veces, o siete ocho veces, al cabo del mes escribía por la noche, un par de horitas, uh -huh. y me satisfacía bastante. Y, y, y luego de día, allí iba a las postres a comer un poco, digo, a, a cantar. A cantar, claro, y los chiringuitos. Y cantaba la conmigo, y bueno, era, era de verdad, chapo, era extraordinario, porque yo pensé que con más edad, ...como ahora que ya tengo uh -huh. 75 cumplidos... Uh -huh. me, ...me daba un poco de reparo... ...de, de ahí como pues, digo... ...me verán con la cara ya... ...arrugada con la, ...pero nada ¿no? ...que tener... ¡Ostras! Oh, alegría! Me alegro por todo... ...y por todo porque... ...resulta que yo iba a cobardadillo un poco que uh -huh. va? Cuando me vieron ¡Ah, ya está quedando otra vez! <ríe> muy bien, muy bien. Ya, la... no, Dentro de un rato voy para allá eh, eh, Bernardo dígame, dígame? Una, una pregunta ¿Tú cuando Oriol Grau te hacía el personaje ¿Tú te sentías mal o, o te gustaba? El personaje De, de, de Palomino, que... cuando Oriol Grau Te hacía el personaje Palomino Bueno, eso se aprovechó En Palomino yo creo que no se aprovechó Oriol Grau, no Fue la misma productora de el terrato el mm. andréu mm. el andreu fue el carnalle que le digo yo mm. <ride> el carnalle que se llevó la pasta sabes y que se ha llevado hasta con el que quitrat digo ya y, y la la hecha nosotros bueno tanto como grabiólo no, yo vuelto a mi red a mi sitio que mi sitio es es un tema misterioso y muy bonito que que la, tan bonito como la tierra, al mar a mí el mar me encanta y como hay cuatro artes en el mundo, que es música, pintura cultura y poesía uh -huh. yo he derivado de, de mis letras de mi poesía, de mi mar ¿Eh? hay mar que desaparece besándote con el cielo uh -huh. escondida en mi revés se llevo en mi bar en mi remo, o sea que todo eso me ha tirado eh, inspirado al mar bastante ¿Eh? es un enamorado del mar Bernardo sí, eh. con el tiempo otra, y qué alegría Porque resulta que cuando, cuando bajo allí yo pensé que ahora en invierno, con la brisa de la noche o algo, uh -huh. me iba a quedar afónico. que va? Me cae el agua, eh, eh, o sea, la, la, el yodo, uh -huh. si me cae los pulmones, pues Y el cánter no podía hacer más de... Y, y, otra. y me ha vuelto por 75 años cumplido el falsete, una mica y todo. Me, me, me quedo... ...estacionado yo mismo... ...como puede ser... ...ya el yodo del mar pienso yo... Que, uh -huh. me, que, ...que asegura que cuerpo humano... pues ...o como tuve anteriormente... ...de 10 o 12 años... Eh, eh, ...por allá... ...pues se mató mi cuerpo... ...es que además le cariño al mar... Claro. ...como si fuera cuando lo veo ya... ...inclusive... ...cuando he estado sin... ...sin ir a, a la Barceloneta... A ...cantar uh -huh. que, que... ...para hacer otras cosas cuando que yo sé que lo alegráis, que son en, en gente tan divertida, me conocí de sí, España con claro. la discoteca y todo. Uh -huh. Yo yo estoy muy agradecido a todos ustedes, ¿no? Uh -huh. de, de, de, vamos, de, de, de lo agradecido que estoy de, de que me tratan, me habéis tratado siempre muy bien. Pequeñas excepciones, como eso que dicho de Andrógeno Fuente, <risa> sí. pero son, eh, son egoísmo que luego el tiempo los lo, lo borra. Bien. Todo se cura. Bernardo es un personaje querido que ha estado un, sí. un ratito con nosotros aquí en Premiada Dal Radio sí. para sí. contarnos un poco su historia y esperamos a ver si alguna fiesta mayor o así lo sí. tenemos por aquí, por nuestra claro. ciudad. aquí me llamáis y cantamos todo y todo juntos ahí con mucho cariño. ¿eh? Estare... Os quiero, os e quiero Estaremos sí, en contacto, queréis, Bernardo. Vení, cuando vení, queréis venir por aquí al puerto olímpico, os recibo con los brazos abiertos y a, a comprar el disquito ese de... De, ...del mar, ¿no?... Uh -huh. pues el, ...el que vaya por la Barceloneta... ...por el, la, la Villa Olímpica... Sí. ...que se acerque sí, sí, pero, a comprar el disco de diciendo, Bernardo... ...y termino diciendo... ...si al caminar por el mundo... ...cesan mis pasos en su rumbo... ...y me ausento de la tierra... ...mar de mi Barceloneta... ...te canto antes mi canción... ...desde un confín con estrellas... ...una canción que sea nueva... ...una que llegue hasta Dios... Muy bonito, Bernardo. Muchas, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Venga, a, un, abrazo un, vosotros. un abrazo igualmente. Gracias, un abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego. I ara anem amb la música de, de Maciel Un tema que li va fer José Luis Eduardo Aute, un tema que, amb el qual Maciel va començar pràcticament la seva carrera, eh, era Aleluia Por estas cosas y por vivir... ¡Ale! Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, ¡Aleluya! Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido Tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos El perdón de los pecados, unos pies que están clavados ¡Aleluya! La razón de la locura, una luz de luna oscura Unos ojos en la noche, una voz que no se oye Una llama que se apaga, una vida que se acaba ¡Aleluya! madre que amamanta, tengo seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre infierto, el sudor en una frente, el dolor de una gente, ¡Aleluya! Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una onda se las lleva, ¡Aleluya! Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, ¡Aleluya! Unos pasos sin destino por cuarenta mil caminos, un acorde disonante, no infiernos infierno la luz. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia. Un programa que distreu. Bé, senyores i senyors, i a les 8 i 24 minuts del vespre eh, l'Espanyol està guanyant per 1 a 0 el Poli Ejido mm. en el partit de copa que estan fent. I vostès diran, per què diu aquest home això? Doncs perquè no, vostès saben... Perquè és informació, home. És, és informació i, a més, és ah. clar i notori que el professor Cotremant és un perico de pro i deu estar gaudint d'aquest resultat. Bona tarda, professor Cotremant. Bona tarda. Efectivament, estic gaudint d'aquest resultat contra un equip tan terrorífic com el Bayern Tejido. Sí, sí, El Bayern Tejido. Sí, sí. sí, sí. A veure, jo, fos de l'espanyol, estaria patint, eh? Perquè un equip de segona... Bé, de segona B, eh? de segona B, eh? sí, sí, un equip de categoria. O un, una segona que és bé, doncs sí, dir dir B, doncs deu ser un bon equip, Fa bé, ho fa bé. I com ho està gaudint amb ganxitos? Mira, amb un ganchitos dia que se llama la bolsa de la... i per que que no enganyo, espera. Espera que, que, que, la, sí, no, no. No, no. torcitos de maíz molt bé. No em llegeixi la composició perquè jo haig de sopar. Ah, sí, home, no. sí que no. L'altre d'endretes a picar-lo. A veure, m'estic alimentant a base de sèmola de maït, grasa vegetal, aromas aromatizantes, potenciador del sabor, suelo lácteo, lactosa, sal, acidulante E270, E327, colorante E110, E102, i puede contener trazas de trigo. Ah, puede, conté. Puede, puede. Diu, no, no, no. no han limpiado bien la màquina i diu, dale. existe la possibilitat. Jo deia abans que no sé si vostè s'havia de recuperar, perquè ahir vostè i jo vam estar dinant plegats i vostè es pensava que el, el, el potatge que ens posaven era el potaje dia i jo li vaig dir, no, no, això ho fan ells. I no, s'ho va no, menjar, bo, va clar, menjar eh? amb ganes. I vaig pensar, aquest home li farà mal, això. Sí, no, no, però això no discute, eh. Eh? He passat una nit inquieta ja, ja, sí. però he sobreviscut sí? Sí, sí, sí? Doncs escolti'm Tant els bocarons com el potaje Estaven de mort És eh? ja es un problema, és es que vostè porta A puestos als jaladets, es és un problema claro. Sí, també també, també veu no serà, vostè, bona no serà que vostè No sap trobar llocs bons? No, jo crec que és algo natural És un És un instinto, molt bé bueno, de què ens parlarà avui? avui per mira, començar el primer eh, ja... programa del 2009 durant aquest primer programa del 2009, pues, podem parlar de dos magnífics oficis nadalencs, dos oficis, dos mm. professions, mm. que només es veu adorar aquests dies, de festes, i, i de alegria i harmonia, mm. i que realment els, les, els que practiquen aquestes feines mereixen un monument per la seva dedicació i per dedica el seu esforç. el seu esforç a una, a una feina absolutament inútil i improductiva que no val perrè i que però Un... fa moltes ganes. Quina és? La primera és comentarista de sorteig de la Lotería Nacional. És <ríe> molt dur aquesta feina, eh? 4 hores dient i no can tocar res dia o el 7 ha fallido más que el 8 o els números bajos són molt feos. A claro, que, lo... vostè, vostè és lo que és es que vostè estigui en un mitjà de comunicació, una ràdio, una tele, i t'ha toca retransmetre el sorteig, claro. eh? Clar. Sí, sí, castigat. Què és que estoi castigat? he hecho, pero, oiga, he he hecho? Es que no no no me he acercado a su hija, Exacto. ni le he robado albocadillo. Si me quiere echarme lo dice claramente, pero no me haga esto, eh? Pero sí, sí, és es que clar, sí. jo, jo juro, és es que jo estava mia el sorteig i jo jo pensava, però pobra gent, està allà, mm. està castigat. que está... que també mira el sorteig de la marinera, eh? Home, però és que hi ha moments sempre divertits, allò... I ha, i sempre, a més, sempre, sempre, a acabar... A part, està el, el locutor, perquè parlo del comentarista. El, el, el teòric és per... Que dice, miren, aquest sí. senyor ja vino l'any passat vestido con ese traje de pesetas. <susurra> hi ha gent que va al saló del, del, del sorteio sí, sí. amb un traje fet de pesetas. Però sí. qui és més figui, l'espectador aquest o el que transmet. Sí, el que es retransmet, pega l'altre Comanini, surt a la tele, després va als bar i el convides, David, la tele! Toma, toma, calajé! També té raó, també té raó. I lo que és el, el, el locutor en el moment que diu pues acaba de salir, recordo, señoras y señores sí. Entonces, es, y tú digo así, y dices quina emoción, no? emoció? vamos a repetir el número lo pitjor de tot de, és que quan el número surt molt d'hora al principi del sorteig, què fas la resta del sorteig? Sí, bueno... perquè ja és superavorridíssim sí. perquè clar, mentre vas esperant a que surti la, la grossa, dius, mira, encara aguantes Bueno, una sempre, vegada sortir... Sempre pots dir I los niños que están cantando se llama Pepito Sí, això sí eh, La niña Manolita I, i llavors i és quan cuantos. connecten ja ha tocado en tant, sí. i ha tocat en l'altre puesto O fas això que diu el professor Cutremant Diu, nunca ha tocado en Sòria eh? Eso es lo peor o sea, es que De repente, començar a, a hacer Cuando pasa lo que ha dicho el Ricardo que Es un gol de pues bueno Recordar que mai m'havia tocat al pedret eh? claro. Recordar que fa 15 anys que no ha el 4 Recordar que l'any passat Vanessa i Antonio Ho van cantar a les 10 12-34, y algo trata las Note 41, y que es el, es el mes matinee, y que en cambio a Aragua ha cantado no hay columbia, y es la primera vagada que se ha integrado, lo sí, sí, que toda sí, España, pasa, cosas sí. de estas. Sí, y sí, el año claro. pasado tocó el gordo y la administración abrió una botella de cava marca tal, que yo me acuerdo. ¿eh? Claro, sí, sí pero, claro, pero es que cumplía yo, pues venga, y, y la gente no se dan cuenta, oiga, que yo... Que no, que no quiero, que pues... no quiero que me fote un rollo. Yo lo, que, yo lo que voy a sentir es números. Pues usted no, no se ¿sí imagina números, retransmetre claro. una partida de escacs? Un yeah. día. que puso en tablero que es gros? Este, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, porque todavía tienen un pion, porque dicen, miren, el caballo se mueve. Parece sí. que la de aquí así siete movimientos... Sí. Le va a hacer el campito, de el campito de dama que, buh, se ve venir, ¿no? ¿No? Claro, claro, pero es que también es una cosa, también ya, porque en, en el sorteo de Nadal en cada tercera mística, pero también hay alguien que comenta el sorteo del NEN, que es un molmescur, molmescute, sí. y también comenta, pues pensar, ostras, pues miren, ahora vienen los, las terminaciones de cuatro cifras que, como ustedes saben, pagan tanto y que pagan <risa> más que los sorteos convencionales porque... Y dios, ah, sí, que, oiga, pero que no escucho el sorteo, que hay que ser una puta... Vez, ¿no? bueno, <risa> Però, I tu t'imagines que aquest home deu estar desitjant que li caiga la bola al ninyo per comentar alguna cosa graciós? Sí, sí, el que ninyo li té la, la, la, la, la bola! Ah, perquè n'hi hagi anècdotes. Clar, clar. L'any que viene tenen una altra. Llavors... ¿Sabes cómo em... pasó el año pasado, cuando a las 25.37 se cayó la bola del gordo? Sí, sí, y esto ya pasó en Pero el sorteo bueno. de... Ara no sé si ho fan, potser el professor Cutremant no ens ho podrà explicar, però jo recordo haver vist, a, no sé si a la Carmen Sevilla presentant el sorteig de la Primitiva, que em sembla que era cada, cada setmana, No. no. El, sí. el cupón, el cuponazo. cuponazo. Oh, el cuponazo ya, sí, el cupón ah, el cupón, el cupón. Ahora ya no ufan, sí, ¿no? el pocito, filla. Sí, sí. Sí que ufan, pero no, no me sembra que ya no. Ara, ara es fa, que pasa es que ahora es, es, es fallo a, a una cadena que está digital hmm. y es muy más ah, Ya no es sí, aquella sí. cutre maravillosa de la Carme Sevilla. <ríe> <ríe> yo yo voy a chupar jo vaig veure una vegada i era un bombo aquell que va donar voltes... Sí, ara ara baja dos, la bolita... Pom, no sé quantos, pom, no sé què... Pom, pom, pom i ja està, sí, ja està amb cinc sí. minuts t'ho fan, eh? Vull no, no, però Déu-n'hi-do. Per Quina és l'altra professió part de comentarista de sortejos de loteria que vostè ens volia comentar? Hi ha una que pitxo. encara pitjor, que és comentarista de cabalcada de reis. Bueno, aquí ja... Ya... Entonces, vamos como lanza caramelos y vean ustedes a Melchor Calpar y Baltasar que están en todas ciudades pero como ustedes saben son magos y hoy es la primera paje mujer que estará en la capagana de Barcelona y miren los niños, la ilusión de los niños les traen a los caramelos y están allá los pavos que hacen caramelos a toda la fuerza del mundo podían matar perfectamente a un nen y la ilusión y este año los caramelos son para que puedan manjar los nens que tienen allo al gluten y estas historias mascaras sí, sí, sí, pero es que claro, están es caras porque y conectamos con nuestro enviado especial y hacemos un, oh. un pavo que le foten una disfresa ridícula ahí oh. le foten mi que tenés ¿y tú? ¿qué le has tenido a los ¡Ah, oh, pues yo le no he apalado una Playstation 3! Clar Un dia, un dia que vostè m'agafi de bones li comentaré una cabalgata que vam retransmetre perquè jo hi retransmet cabalgates de Reis Tienes un pasado muy oscuro, eh? I le contaré cómo fue, porque era dos unidades mòbiles en una, pero ella es una altra historia. Sí. Eh? Uy, uy, ¿qué pasa de aquella? Sí, sí, sí, ja els comentaré en petit comité, això. Eh? El senyor Solés testimoni sí. i, en fin, eh, coses d'aquelles. Uno tiene también su pasado, también de tan en tan, dius, s'ha de fer... Diu, què et sembla si ho fas? I dius, home, no em sembla bé, però si s'ha de fer, s'ha bueno, o sigui, si de fer. Si s'ha de fer, s'ha de fer. S'ha de fer, es fa. Lo fotut que, que retransmet les cabalgates de Reis és que no pots dir, l'any passat la cabalgata no pasó por Sònia. No, ah, clar. ah, fas... claro. Ah, claro, No pasó por la calle Numáncia. Exacto, ah, no sí. pasó por la calle Numáncia. Claro. Perquè todavía estava cortada por obras. Sí. I sempre queda bé. I <ríe> eh? dius, i observen el llate con que han venido. L'any passat vinen con helicóptero. O ya han venido con llate. Eh? Que sempre queda bé, no? Sí, sí. I bé. sempre... Pots enrotllar de dir que el ja té I llavors parles, jo que sé, de l'onassis ja, eh? però, però, hòstia, és que jo, jo reconec que, que jo no he pogut aguantar més, mai més de 10 minuts Aquells comentaris Jo crec que m'afecta eh? la... Quasi tant com la fabada dia la fama de la es, es, es maravillosa. Ojo, ¿eh? Ojo, Ojo. con lo que dices. Que sabemos dónde vive. Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos vale, pues a ¿eh? pues, pues nada, pues nada. No, no, digo, no. no digo nada más. Está muy buena, está muy buena. No digo nada <ríe> más. Esa que hemos, crearemos en Facebook un, un grupo... Nos gusta la fama a la y mataremos a quien, a quien nos diga lo contrario y contrataremos sicarios tipo de estos colombianos mm, pues, para perseguir a la gente que, que nos lleve la contraria. Pues la próxima vez que quedemos usted y yo, professor eh? Cutremant, jo menjaré el menú com cal i vostè ja vindrà a l'hora de les postres i ja s'haurà menjat la seva fama dia fora, eh? al carrer. Muy... Eh? No, hombre, no. Después que el porto a menjar coses com cal... Un no, no, dinner... no, soc un desagraït, no, però eh, molt bé, molt <laughs> Quan ha menjat unes patates braves com aquelles? Las del Tomás, las del Tomás, las del Tomás... Sí, la no de sé, de no Tomás. sé, no sé, ¿eh? Están a la par, ¿eh? No sé qué dirle, ¿eh? Son diferentes, es que la salsa diferents. es diferente. Es que la, la, la patata igual está igual de buena, pero la salsa del Tomás es diferente. Es diferente. ¿Y sí. los boqueroncitos aquellos picantes? Está, está. ¿Veo? ¿Lo veo, mamá? No es que se ve, mamá. veo como yo porto buenos Pero usted llocs. ha de decirle a, la, a, la, a la nuestra selecta audiencia dónde es... Home, és que si ho dic, si ho dic, que llavors allò s'omplirà i perdrà l'encant que té. Eh, Esté listo. Eh? Claro. Clar, no, no ho entenc, això és per escollits. Bueno, bueno, bueno. Vale. L'estic eh? entrant. Gente, gente diguem-ho a nosotros. Gente... Exacte, farem, farem el club del Facebook del, del lloc de la patata brava i el menú com cal. Va, eh? accepto, pues. Ho veu, ho veu. Professor Cotremant, el deixo que acabi de veure aquest gran partit de l'Espanyol contra el Poli Ejido, un equip potent que potser els elimina. Que és raro, un espanyolista com vostè que no ha anat al camp, eh? No, no, avui tenia un parell de coses que he de feina. Que, ja. té i... que és el Poli Ejido i fa fred. No, no, no, és que no vull. Lealmente no es feia fred, o sigui, no, no és un tema de fred, és un tema de fred. És un tema que li agrada plorar a casa, no plorar en públic, al camp. <ríe> Ai, que mala gente. <ríe> que mala gente. <ríe> però <trupa> <Sóc, trupa> el professor deixem aquí, eh, ens tornem a retrobar la setmana vinent, d'acord? Ok. Molt bé, okay, gràcies. I ara anem amb la música d'un senyor que es diu Alberto Pérez, i que ens parla d'una història d'un senyor que vol ser para, però sense dones. Comprendiendo mis padres que yo era Desde niño un arcángel tutelar Quisieron que estudiase la carrera Y fuera sacerdote y no seglar Pues el hombre sujeto a tentaciones Que impone con su encanto la mujer Si se deja tentar hay ocasiones En que a pesar de todo hay que ceder ya san Sanfroilán lo dijo en su versículo tercero Refiriéndose al pudo la pasión es para el hombre un vínculo que muchas veces es conservador De gérmenes insanos y alarmantes que acaban poco a poco por minar La salud y otras cosas importantes y necesariamente hay que cortar Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas Huir de mundanos, livianos placeres Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. No. Los clamores de todo lo divino y lo infinito Y me daban espasmos y sudores Si alguno me nombraba la chelito Y salir si por la calle de paseo Fija en el suelo con pudor la vista Apreciaba el marcado contoneo De aquellas geometrías sin aristas Y apretando las manos fuertemente Y sintiendo de mí mismo menos cabo me parecía ver palpablemente a Satanás pegarme con el rabo mas comprendiendo al fin que es completa la vida de éxtasis tan plácida y sencilla Me decidí a cortarme la coleta Y hacerme la tonsura o coronilla Por eso yo, obediente, sumiso Abrazo la palma Y quiero ser padre de almas Fuir de mundanos, livianos, placeres ¡Yo quiero ser padre! ¡Pero sin mujeres! Arnau Puigventós, Arnau cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir a la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. L'única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En Companyia. En Companyia, un programa que fila prim. Senyor, senyors, senyors, miris -se i filen prim, mm. eh, que els hi vaig donar una dada, que esgarrifa. Resulta que la crisi ha arribat a tal, a tal, a tal paràmetre, arribat a, a, a tal alçada que fins i tot un lloc com el famós Tiffany's... Oh, el d'on venen joies. Sí, allà on van fer aquella pel·lícula que aquí van titular De Sayuno con Diamantes, però mm. l'original era The Sayuno con Tiffany's, que anava la Audrey Erpon mm -hmm. amb, amb el cruzentet a menjar-se davant de l'aparador, doncs eh? pues diu que eh, aquest any hi ha hagut un 21% <coughs> menys de ventes respecte al 2007. Clar, bueno, que any es refereix al 2008 que es quan han tancat, sí, eh? no sí, 2009, sí. 2008. Això perquè vegin que fins i tot els rics Deu ni deu. és que potser és que en tenen moltes. I ja no, podem... no No, no, que la cosa està, està És un problema de peles. Està, està... És que la gent no no, no, no, no, no, no, ni... no, no, no els hi arriba ni per comprar una joia. No els hi arriba ni per comprar una joia, escoltim que... Que, escolt, que les coses són, són com són, escoltim. Exacte. Bé, eh, els idegei a parlar d'una altra cosa, vostè sa que cent una, València. Una ciutat de València, sí. València. Hi ha una presó. La presó de Picasent. He acostuma a portar el nom Piquescent. de la ciutat, sí. O no, perquè, a veure, Quatre Camins no porta no és el nom, nom de Sant... No, és del lloc on està o... ubicada. Sí, sí a a veure, és Quatre Camins. Picasent. Bueno, Picasent, eh, resulta que un bon dia van, van dir, bueno, anem, hem, hem de distraure els presos, no? Mm. Ara de Nadal, matarem el gall, la tia Pepe li anem a muntar i tal. Diu, I què fem? Diu, bueno, doncs anem a contractar una noia que balla. En tant va la fortuna que qui tenia que contractar es veu que es va equivocar de ram. És dir, en vés de contractar una noia que ve lleix, va contractar un stripper porno. Ui, Déu meu. En la qual, diu, bueno, estaven allà i hi havien funcionaris i funcionaris, tots els presos, va sortir la noia, es va començar a despullar, va començar a untar-se de llet condensada, els va dir amb els presos que la llapessin i allò es va començar allà un despipote. Les funcionàries diu: nosaltres ens en anem, no fos cas que, xe... Sortim en cada mal paradis. I se'n van anar la... els funcionaris neguitosos i, clar, els presos aquells, dius, eh, van trucar a la farmàcia i diu, porteu més brumuro, <ríe> perquè això ho veig jo molt malament, eh? Dius, Déu-n'hi-do també. No, no, no, quines no. idees, quines idees. Sí, la sí, gent... sí. Diu, a veure, això ho van fer el dia 28 de desembre. Dius, inocentada... En... Sí, sí, la Ui, inusantada... els de, de Picasset diu, mos van fotre un Innocentà el eh? 28 de que la desembre la cada dia, que, no? que la repeteixin cada dia diu, podria ser sants Innocents el, l -l -l la Innocentà deuria ser per la l'artista la, la... diguéssim per, per les funcionàries per les funcionàries també per innocentada de senyors senyors la que va fer eh, Diego Armando Maradona que en un hotel de Chelsea que no mm. es podia fumar a les 7 del matí encén una bar i diu, me los manda directamente Fidel que no sé si el Fidel ja està per enviar gaire puros. Bueno, és igual, ja, ja queda com a marca el Exacte. Fidel, també. Exacte. Ell endolla i li salten les alarmes d'incendi, han de deslutjar l'hotel, el Chelsea va perdre, bueno, l'enquil bueno. que jugava contra el Chelsea sí. va perdre, diuen que ho va fer expressament, i ell va sortir amb el seu puro i va, dir, «Soy Dios». Bueno, és que gairebé és, és, macanudo. Que, és que gaire sí, «Macanudo». «Macanudo», sí, macanudo. «Soy Dios». Sí que s'ho té cregut, sí, a més sí, sí. En, té, una, té una trajectòria que deu nhi i després va sortir al mig del carrer, al dentro cotxe molt O Puro, estava firmant autògrafos. Claro. Puro, se passa, oi, Dios. Sí, sí. Mm -hmm. No, no, és molt, molt molt cregut i això de que ara és seleccionador, dir... sí, sí, i sí, i, sí. i lo busca la, la, la, la els argentins l'estimen, que és, no, si, és... si, té, si té una iglesia i tot, la iglesia de, de Maradona, i és el Dios sí. que és una T, un U, un 0 i una S, sí. Dios. Dios. Per cert, parlant d'això això, eh ja correus l'autobús aquest amb la publicitat a, uh -huh. a jo estic en contra, escolti'm. Per què? Estic en contra perquè diu, probablement Déu no existeix. Si tu ets teu has de dir, Déu no existeix. Què coi, probablement? Que ens estem cobrint les espatlles per si existeix. Digui, com que deies que no existia, el teu ahir, l'infiant, no? Sí, però suposo que és per suavitzar la cosa, perquè tampoc tu no pots autentificar una cosa que no coneixes. Bé que ho fa, clar, Diu, Déu existeix? I és que entenables? Però això, d'això hem viscut, Bueno, pues, jo puc dir, Déu no existeix. Sí, és probable. la meva no, no, opinió. No, no, i tant. I ah, tant. Però no probablement, no, no, Déu no existeix. Diu, ja està, i no falta que diguis no preocupis que ho deixi de la vida. Però no preocupis ja, ja. que ho deixi de la vida, no falta dir-ho. Ho has sí. de fer-ho. Existeixi o no? no. Poses Déu no existeix, <ríe> punt, ja està. i ja està. Clar. Més curt. Cava més lletres a les les lletres són més grans a la pancarta i es veu millor. I qui paga tot això, tota aquesta campanya? Un, la comunitat de teus de no sé de Catalunya, no sé què que han fet una recollecta oh, està molt bé. Eh? No, jo els trobo nenes, això de, probablement. Bé, és, no. No, no volem ofendre, no sigui cas. Home, de totes maneres miri si estimides a la Gaià que, que és que només es fan en dos autobusos en tota Barcelona. No, això no és timidesa, això és problema de pèla. Ah. I, i que no es fa només que a Barcelona vull dir, podia fer altres jocs. a Madrid també es veu que ho faran a Madrid ho faran segur ho faran a Madrid, o, o fan, i la... fan els catòlics en els catòlics han començat a Madrid perquè diu que estava programat que ho farien a Madrid ja. i els catòlics han dit abans de que comenci ja comencem nosaltres ja. Dios existe Prova, ja. és són chulus, Dios existe. Sí, claro. No, no van probablement no, no, Dios, sí. no, no. Dios existe, Dios, no, no. És Luca Crew. Ja existe. Pues, pues, L'altra que ha de dir, Déu no existeix, ja està. Ja està. Aquí coses tangibles. Per exemple, o caixa o faixa. O caixa o faixa, fuets, patí de també. Això és tangible, senyora i senyor. I on està? No, no, no direm, probablement el petit rebost venen fuets. No, no, no, no. en el petit rebòs venen fuets. I tant, eh? i tant. Dic. I venen formatges, casa clavell. Uh -huh. M'entens? Estan molt bons. Me I gusta jo... mucho, me gusta mucho. Car, no els hi dic, oi, probablement el petit rebost està a la plaça Vendra 4. Dius, no, no, el petit rebost està a la plaça Vendra 4 d'Argentona. Uh -huh. S'ha sí, sí. de firmar la cosa. Botifarrons en tenen? Serà pues que el diu, no sé. Perquè... Saps el que podríem fer? La setmana vinent truquem, truquem al petit rebost i que ens facin 5 cèntims el que tenen i deixen de tenir. És que a, a, el, el diumenge ets de fer arròs a la costra, eh? que és una... M'ho va prometre vostè el dia de cap d'any, no sí. per mi aquest diumenge, bueno, doncs aquest però dium... vagis ensajant... Aniré practicant, sí, perquè només l'he fet un cop i, i ara ja queda com a... Sí. Com, com que s'ha de fer. És el que a passa amb el xuxi, que és el doncs, clàssic. Ja. Doncs l'haig de fer aquest diumenge i necessito doncs, clar, una sèrie d'ingredients que normalment no no compro, i llavors vull dir botifarrons aquests negres... Home, que, però mm. què vol? Botifarró de ceba o botifarró d'arròs? No, de ceba millor. De ceba? Sí, no però sé, millor d'arròs? El, el d'arròs és massa sec. Ah. Massa aspre. Ah. I a més a més ja porta arròs al plat, o sigui que seria ja, ja, ja. per compensar una mica. Bueno, bueno. I què més necessitaria? Jo podré menjar de això de la crosta, no m'he posat formatges i coses de no. no, res, a veure si ara en quedo jo amb mm, el senyora no. menja i... No, formatge i jo... no porta. I jo haig For... de menjar un piquini. Ah, a mi l'ou nou. Clar. ja l'he dit abans, quan he començat el programa pues, eh, i cigrons, cigrons en devon tenir també el Petit Revolt sí, eh? però són cigrons de qualitat eh? no, no, no, no, no, no, no estem parlant de cigrons el pozuelo no, d'aquests que s'han de posar eh? remullar Exacte. la nit anterior no, no, no, en pot però hi ha cigró i cigró, I cigró. Sí, sí. jo m'he trobat algunes vegades que dius per exemple vas a comprar espàrrecs, dius, espàrrecs que, dius... Ui, quina i ha... dius i l'altre dia em vaig entrar un lloc d'espàrrecs, al sur d'Espanya es veu que hi ha un lloc, Andalusia, que és que és el... d'origen millor que Navarra. Per Huelva? No ho sé, no me'n vaig recordar per A això. A la l'anmarisme. No ho sé, ho vaig veure amb un cuiner d'aquests que va dir sobretot un basco d'aquests, sobretot que l'espàrrega o sea de no sé dónde. Claro. Eh? I, tal. I dius, doncs pues deu ser d'aquí. És que l'espàrrega ha de ser de... L'espàrrega... Ha de ser d'espàrrega. Exacte, sí, no, no és allò d'espàrrega aquell, aquell, que allò era un anunci pornogràfic, ah, veient com la nena home. aquella es menjava l'espàrrega allò del carretero aquell, del, és un... del Cardilla. Això és un les imatges per, per anunciar... I doncs bé, cosetes. els hi deia el petit rebost, i els hi afirmo, el petit rebost està a la plaça Vendra 4, Argentona, no probablement... Eh? No, no. Les probabilitats, senyores i senyors, les deixem per la loteria. Les probabilitats d'aquest et toquin és una entre tants, eh? i llavors això, les probabilitats és, que si vostè va a l'administració de loteria bon dia, mm. a la Rambla Santana 2, eh? d'aquí de Premià de Dalt, i compra un dècim. Això és probabilitat. Té la probabilitat que li toqui, o probablement no li toca probablement... Li... Perquè no depèn no de l'administració de loteria. No li si no compra. Però si compra, té més probabilitats. Té probabilitats, perquè tots els números estan dintre el bombo. Tots, tots. Tots els nens també estan Fins dintre el bombo. Fins i tot el, el zero. Fins i tot el zero. I van... és buena persona. És eh que sí. Que vostè sap que ens van estar explicant el al, senyor d'aquí d'administració d'agüent dia... El eh? Juanjo. El Juanjo, que eh, hi ha uns números, aquests baixets, aquests tontos que no vol ningú, mm -hmm. que els hi venen amb el rei. sí. Disig. Jo diria, bueno, pues lo compro. Bueno, ja una, suposo que és una tradició. Sí. Al ja. dia al dia que sortiu 000001, doncs direm, "Mira, la sarsuela, la pom, pom, pom." I I volem patards, ah, focs eh, artificials eh, i diuem, "Mira, eh, què passa de sarsuela avui? Sortirem la moto." Ahí, señor. Ah, està molt bé. Ahí, señore, però... quines coses. Pues ja ho saben. Probabilitats Anar a comprar loteria o jugar a una travessa administració Loteria avu en dia a la Rambla cent 2 uh -huh. de Premià de Dalt. Fixixo ja sense probabilitats que segurament si vostè va a comprar el petit rebós se'n qualitat. A passa a vendre una quatre Argentona, van allà, pam pam i això no és probablement no no. Tenen cigrons com cal. Sí. Tenen aquests botifarons, vostè vagi practicant. sí sí, sí. Eh? que li surti bo. Home espero. Perquè Com, si no els combinats no combinats dinem... que té el diumenge són allò de morrofí o són allò que mengen qualsevol cosa? No, suposo que són... Són de batalla, diguéssim. Cotremans. No, Malament tampoc ella. no això, però vull dir que, que tenen bon, bona menjada. Vull dir que no són ah, massa exquisits. Però pues anirà malament, anem no, mà, no. perquè això vol dir que per poc poc que li surti ja diran que està bé Ani, i jo necessito el de morro fer interessa... digui... no, això ha d'anar escalonadament vostè no pot anar al petit rebost de, de, de, de, de com fa el, el professor Cotremant no de... el professor Cotremant no pot anar al petit rebost per, perquè es però anar, però a, a, hauria d'anar escalonant per exemple qualitats i quan arribés a la qualitat necessària, llavors podria anar al petit rebost tranquil·lament a comprar clar. i a gaudir de del que hi ha, que és una de les coses que es perda el professor. Sí, perquè, però clar, bueno, és una filosofia vida, de el sí, professor. Pues, ja, què farem, no? Porta la contrària. A mi m'agrada l'altra filosofia, la que em porta el ah. petit rebost, que hi ha gent tothom... El bon vivant. Bon viva. ah, exactament. No, sí, ja el pillo jo a vostè, que no, és un bon vivant. Ja vostè ha vingut a veure com es fa l'escudella o a arrimar-se una miqueta al foc? Escalfar-me la felipa. Ui, Déu meu, gran Déu meu. Escalfar-me a escalfar la Felipa. Sí, doncs, eh, anem amb la música d'un senyor que es diu Michel Faugeng, uh -huh. que aquest home cantava unes cançons, eh, tan tendres que servien per escalfar per escalfar Felipa. Molt ben, molt ben. Una bella història de Moar. C'est un beau moment histoire c'est une romance d'aujourd'hui Ils rentraient chez lui, là-haut, vers le bougain Elle descendait dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au port du chemin Sur l'automne, toutes tes vacances C'était sans un le jour de chance Ils avaient le ciel le à porter demain Un cadeau de la providence Alors pourquoi penser le au lendemain de Ils se sont cachés Dans un grand champ de blé Se laissant porter Par le courant Se sont racontés Leur vie qui commençait Il n'était encore Que des enfants Des enfants Qui s'étaient trouvés Au <Sus> bord <beautifully> <port Sus> du chemin Sur l'autoroute des <Sus> vacances C'était un <Sus> jour, jour de <Sus> chance Qui cueillirent le Qui cueillirent le ciel l'main Com cueillon la poli refusant de penser vollandmain C'est un beau romance c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui. La ove, elle brouilla, elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés du, du, du, au bord du, du, du matin. Yeah. Sur le dos de tes vacances, c'était fini le jour, jour de chance. Ils refusent alors du, du, chacun du, du, du, leur chemin. Salutèment yeah. la peau, en se faisant un silueux de la main Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle est descendue, là-bas, dans le C'est un beau roman, c'est une belle histoire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 Està, perquè ja veig que em miren bulls picardiosos no, i això vol dir que no, ja, no, no ja he viro. posat els peus a la galleda ja, ja... això és qüestió del senyor Monyegal ja, no, no, no, no no. la segurament que li passarà aquest any per cert, eh, cert. s'ha enterat d'aquest senyor aquest anglès que no sé quina especialitat té no sé si si és exactament metge és un estudiós que demana bueno, molts calarons mm. perquè assegura que pot allargar la vida fins a mil anys Ai, sí, fins a mil anys. Bueno, com que no veurem per comprovar-ho. Vostè m'hi la pela. Ja. I diu, tots els experiments tenen un fallo. Sí. Diu, fallaste. Diu, va sortir malament, hi havia poc pressupost, moltes coses. Però, Home, el que eh? dir, però si tu, si tu vas passant dels cent anys, dius, potser sí que... Per veure, si vostè pot viure bé... Mm. D'acord, però clar, si ha d'estar mil anys i no, ni no, com no, el Gaudí, no, com, no, com, no, diu... com el Dalí pobre que li tremolava tot No, no, diu que, que es pot viure perfectament que, que, que fins i tot clar, perquè se li, es plantegi un problema amb aquesta història, si tu realment pots arribar a viure mil anys sí. què passa quan arribis la jubilació? Clar, tu, tu et jubiles als 65 que visquis més anys, no vol dir res i ell mateix deia no, L'estat s'enfonsa no, no, diu... perquè la jubilació ha durat 900 i escaig d'anys no, perquè n'hi ha dues, aviam, tot això ho té planificat ja, o sigui uh -huh. la, sub, la superpoblació eh, redueix eh, que les famílies només tinguin un nen com a molt prou sí, però que si aquí no es mora ningú ja, bueno, en fi, no, pujaríem una mica al nivell de població i passaríem I, gana, i perquè la, jubilació... no la, la, la burra no per tant eh? i la jubilació diu que la mateixa gent una vegada jubilada al cap d'uns anys diria, no, no jo m'avorreixo i ets de tornar a treballar i torneria a treballar Hòstima, eh, em... vostè imagina si... mil anys treballant? per això jo m'imagino, dius, a veure de sobte arribes aquí i dius bueno, ara ens queden només 900 anys de fer el programa mm -hmm. el tècnic Salta per la finestra. No <ríe> el tecnic salta per la finestra. Sí, sí. No, no, ja ho no, home, perquè ell també seguiria fent el programa mil anys. No, home, no. Aquest home no aguanta. Si ja no ho no aguanta, no aguanta 900, 900, 900 <ríe> anys fent això. No. Això es pot fer quan és jove. I quan però és que dius... sempre seria jove. Només passarien ah. els anys, però l'espírit seria el, el mateix. Però vostè s'ha imaginat, d'aquí poc temps, aquest home ens recordarà dient «el anyo que viví peligrosament». <ríe> Diu, jo vaig ser tècnic d'en companyia i vaig aguantar una entrevista amb el Bernardo. Bé, evident, són, ha sigut són, una, una entrevista són, bé, són maca, dos, bé, Una entrevista que podrem traure, treure talls per aquí, per l'ordinador. El, el Sergi se'n recordarà tota la vida. Sí... O sea, sí, tu coneixes el Bernardo? Diu, Lo escuché. Una, una mica més no, ni ens el passa perquè se li ha enrotllat per tal sí. contacte amb ell. A, la, a la més no escolta. Diu, para Bernardo que entrem ja, que entrem. Bernardo que le paso, que le retengo la llamada. Sí, és que, que ni escolta. No. escolta. No. escolta en fi. Això també ho fa el senyor Monigal i a mi no m'agrada criticar-lo perquè si no... M'està comparant el senyor Monigal amb el Bernardo? En qüestió de xerrameca sí, perquè cadascú va a la seva. Encara deu està plorant ara. Sí, pobreta, m'ha sapigut greu, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. És que s'ha posat tendre sí. i, i s'ha greu aquestes coses. Doncs miri, senyores i senyors, ja eh, ha entrat la música de fons, la música que ens portarà fins a les 9 del vespre. Ah, ja pleguem? Moment... Sí, ja pleguem. Serà moment d'acabar. Avui avui acabem tranquil·lament, sense, sí. sense córrer, sí. amb, amb suavitat. Eh? Sense senyors, excitacions. Senyors, exacte, sense excitacions. Amb aquesta música arribarem a les 9 del vespre, que serà moment ja de posar el punt i final en aquest programa. Donar-los tots vostès les gràcies per estar aquí, escoltant-nos, en nom de tot l'equip que l'ha fet possible. I ens tornem a trobar la setmana vinent a la 91.4, a la freqüència modelada, premiada del ràdio. Són les 9 del diome 91.4. 91.4 FM entenem la música Per a empreses i la llar, Redmark neteges i serveis, manteniment empreses i comunitats, primeres neteges i netteges de vidres.